Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo... Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, porque essa época de final de ano, como vocês foram de Natal, né? Espero que todos é, tenham ido muito bem, todos bêbados de vinho igual a mim. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente nunca sabe a hora que vocês vão ouvir. Trixes e bom com Camila Boto. Tudo Olá, bom, Camila? tudo bem? Nosso último encontro do ano, que chique. É, como você foi de Natal. Tudo certo, tudo bom e fiquei bêbada de vinho, sim. Eu Comprei a claro, risca. o. Ou... quem nunca? É. é. A única coisa certa de Natal, gente, a gente já falou, é Ravanada e Roberto Carlos. <risos> sempre, e a gente chega com os melhores e piores, a nossa votação quente do feminino e além, e óbvio que a gente vai começar com os piores, né, claro Porque né que é mais engraçado. É, é melhor falar mal dos outros do que bem dos É mais engraçado, né, gente, vamos falar? Então, olha só, eu já começo falando de pior ator, né, os selecionados para a votação foram... Sérgio Marone nos 10 mandamentos. Bruno Mazeu, na regra do jogo. Hélio De La Penha, com Totalmente Demais. Rodrigo Lombardi, gente, ele entrou em verdades secretas. É. e eu, Bom, gente, quem ganhou foi Bruno Mazeu. Óbvio, a regra do jogo. Olha, e eu, eu votaria fácil aí, tanto no Bruno Mazeu, quanto no Hélio De La Penha, quanto no Sérgio Marone, tá? Acho que que só o, todo mundo. só <risos> o Rodrigo Lombardi, que eu não... Não concordo tanto. Você votava em todo mundo, vai, fala sério. É, o Rodrigo Lombardi, a justificativa foi que ele tava meio robótico, meio canastrão, mas não achei tanto não. Ah, eu achei ele meio canastra, viu? É. Achei, ele meio, achei, achei ele meio canastra, em verdade. Achei, nada, achei ele gostoso, como acho que ele me conquistou é. por outros motivos, então. É verdade. <risos> acho que a nondinha do Rodrigo foi o, o que conquistou a todas nós. Uhum. e, né, mas assim, gente, Sérgio Maroni em qualquer lugar Horrível, ele é ruim, é né, não, não precisa ser nos 10 mandamentos, pode ser nos 20 mandamentos, <risos> agora Bruno Mazeu, gente, pega o banquinho e sai da rodinha, é, fica na escolinha ele, que tá melhor, né, ele é péssimo, ele é ruim de péssimo, ele é péssimo de ruim, enfim, inverte os fatores que dá na minha merda. Péssimo, horrível. Tchau. Bruno Mazer, obrigada. Amo vocês, querido. E a gente vai pra pior apresentador ou apresentadora. Os, os, as pessoas que a gente colocou lá para vocês votarem foram Fausto Silva, Daniela Albuquerque, Luciana Gimenez, Dan Stubalc e essa, outros. Essa disputa aí também é boa, viu? Cara, é boa, né? Mas como eu amo meu público, Fausto Silva. <risos> Já é esperado. Né, velho ganhou Eu acho que se tivesse maior presença de Dan Stubal, que ele chegaria perto, viu? Chegaria perto, Luciana Jimenez também, ninguém merece, né? É, mas ela ficou quietinha, né? Ela ficou quietinha, ó. Ficou quietinha. Agora a Dan Stubal, que é, pra mim é, é páreo duro, sinceramente. O homem ruim. Vamos conversar. É, ele é e... bom ator, mas apresentador realmente. E ele insiste, meu... minha gente, ele insiste ele quer estar ali de qualquer forma não tem jeito ele é um erro total ou abissal ou mais alguma coisa pra falar, Camila? eu não, clap, não, clap, né? Faustão já foi eleito é isso aí, meu povo a voz Vamos do povo ir. é a voz de Deus de Deus né pior cantor esse foi ótimo também quem foi lá Michel Teló MC Catra Pablo Naldo e outros. E quem ganhou, Para que eu esteja sempre de amor com o meu público, Naldo. Pois é. Que inclusive foi o, um dos que eu indiquei na hora de montar o elenco, eu indiquei Naldo. Então para mim é ele mesmo. Eu indiquei Teló. Então para mim, tá ali, né? Assim, gente, assim, tipo, todo mundo para mim é ruim aí, né? todo mundo para mim é ruim. Posso ter esquecido de muita gente aí, sei lá. Mas Naldo, ele ainda tem a coisa de que ele é um produto fake que a Globo tentou empurrar a goela abaixo da gente e ainda assim, com todo aparato da Globo por trás, como como a Anitta, a, só que a Anitta soube fazer, soube aproveitar isso e ele nem isso, então ele é muito incompetente, além de tudo. Exatamente, eu acho o cara incompetente, o cara chato, o cara sofrível, o cara não sabe nem que é português, enfim, Sinceramente, péssimo. Eu não sei se foi ele ou foi Pablo que foi a, a entrevista do jogo. Qual dos dois que foi? Foi Pablo. Que foi meio maltratado pelo jô. Foi, foi sacaneado pelo jô. É. Acho que foi, né? Mas tem pena não, tem um pena não, viu? <risos> tem <Tenho> pena não. <risos> Drixmar. Tem que aceitar tudo, tem que aceitar tudo, tem um pena não. Só isso que te falo, tá? Vamos lá em frente. Pior atriz. Bom, ganhou, empatou, na verdade, gente que eu nem conheço, né? Júlia Costa, de Malhação. Monique Alfradique, de A Regra do Jogo. Esses foram os nomes que a gente colocou para votação, tá, gente? Monique Alfradique, de A Regra do Jogo. Alessandra Ambrosio, de Verdades Secretas. Maria Casadeval. Ah, eu gosto dela. De I Love Faraisópolis e outros outras, né? Bom, é, quem ganhou, quem é, é, ficou entre as piores aí, foram Júlia Costa e Alessandra Ambrosio, que eu nem sei quem são. Júlia Costa é filha da Flávia Alessandra. Todo mundo que vê Malhação diz que é péssima, robótica, é. horrível. Eu não vejo Malhação. E a Alessandra Ambrosio foi a que fazia a mulher do Rodrigo Lombardi logo no começo, a namorada dele, péssima não tenho memória, por isso que é péssimo a Sâmia, então, acho que era a Sâmia Horrível. elas empataram, gente elas empataram como piores, tá e eu indiquei Monique Alfradique que ficou longe, mas teve o seu percentualzinho, porque ela é ruim pra caramba pra eu não tinha indicado rumba. a própria Ambrosio mesmo, então concordo é. Pra não ficar <risos> outra coisa. Agora, poxa, Maria Casadeval, eu acho ela tão legal, gente. Poxa, é. é. é, é. Ah, ela é legal, vai. De, larguem de ser chatos, <risos> vocês. Bom, pior cantora. As indicadas foram Joelma, Valesca Popozuda, Maíra Freitas. Ruiz Maíra Freitas. Filha de Martinho da Vila. Você sabe de tudo. Grande repórter. Ludmilla e outras. Bom, quem ganhou, disparado, como pior cantora, Joelma. Claro, né? Porque, além de tudo, encheu o nosso saco. <risos> Mas aí você está misturando as estações. Encher o saco é uma, é uma coisa, porque a lua traiu Joelma. Agora, é... falar que ela é péssima cantora, pô, gente... Valesca Popozuda perder para Joelma? Ai, Drix, você acha Joelma uma boa cantora? Sério? Não, vamos compa vamos comparar. Eu tô comparando com Valesca Popozuda. Ah, tá. Péssima também. Mas Joelma é péssima <risos> e Joelma encheu nosso saco. Teve o um plus. Claro que <risos> olha a galera só. misturou isso aí. Olha olha aí você misturando. Eu tô falando da mistureba. Ah, eu votava na Joelma mesmo. Chaca olha você papacete. misturando. Nem encheu você nosso saco O um chimbinha. Podia explodir todos os dois. Você está misturando. Você está influenciando, você está vendo? Esse é o problema. Se você foi influenciada. Bom, enfim. Isso... Acabou, gente. A Joelma foi, foi eliminada aqui. Pior humorista. Gente, super concordei, mas. Eu enfim, também. É... Os selecionados para serem votados foram Leandro Rassum, Priscila Fantin, Mia Miamelo, Marcelo Adine, entre outros. Quem ganhou foi Priscila Fantin, óbvio, né? Viu, né? Óbvio, Lulante, como já diria o nosso querido Nelson Rodrigues. A menina foi, né, um, um, um pau de, de, de bater em cego, né, gente? Todos aqueles ali do Tomara que cai, pode votar em todos eles. Né, todos, e, e tipo, tirando alguns ali que são ótimos comediantes todos estavam perdidos total ali. Programa péssimo, gente. Nossa, né? se tivesse pior programa de humor, seria aquele. Né? Horrível, horrível. E o Rassum é... emagreceu, acabou, gente. <risos> acabou, já era. Tem gente que é assim, né? Tem gente que é assim, emagreceu, perdeu a graça. Infelizmente, me... e numa entrevista com Marília Gabriela, entre linhas, ele deixou soltar isso um pouquinho. É, já era. E a minha Mello, ela só combina com o Fábio Porchat. É. Ela, ela não faz nada sozinha, reparou? Ela é ruim mesmo. É, ela assim, ela... Não é que ela é ruim. Não seja má, Camila Boa. Eu acho ela péssima. Vovô. Ah, não seja tirana. <risos> já que eu estou aqui para falar mal, vamos falar mal, né, gente? Ah, tirana. Ela, ela, ela só combina com, com esse menino o, o Fábio Porchat. Ela realmente combina com o Fábio Porchat. Sozinha, ela não dá. Ela só combina com o Cospe, Cospe e fa... puxar <risos> Marcelo, a eu acho uma merda. Mas há quem goste. Ah, eu adoro. Eu já sou é da poder. turma que gosto. Aí, tá vendo? Eu achei ele uma merda, enquanto eu adoro a mulher dele. Calabresa, eu acho a Calabresa incrível. Como eu, eu gosto dela disso. também, mas eu gosto dele também. Legal. Mas a Dine, eu acho uma merda. Bom, pior novela, as selecionadas foram Essa Babilônia. foi fácil também, viu? Ah, ridícula. Babilônia, <risos> os Dez mandamentos, I Love Paraisópolis, a regra do jogo. Gente, já colocaram a regra do jogo nisso? E outras? Bom, quem ganhou de longe, disparado, foi Babilônia, né? Claro. Eu votaria em 10 mandamentos. Ai, não, Babilônia foi péssima. Os Dez Mandamentos eu não assisti, tá, gente? Eu não sou fã, mas, assim, teve seus méritos, deu trabalhinho pra Globo, causou buchicho. Agora, Babilônia foi ruim do começo ao fim. Eu votaria os Dez Mandamentos, acabou. <risos> Você não manda em mim? É, né? A Babilônia realmente... Não, não deu, gente. Não rolou. Não rolou sentimento. Eu votaria em Dez Mandamentos. E, assim, tipo... A Love Paraisópolis também não foi essa loucura, não. Não. Eu não achei. Não. Eu não achei. Eu achei bem fraquinha pro, pro horário. Eu achei que totalmente demais bem. conseguiu. É, não conseguiu. Era, não era boa mesmo, não. Mas pô, a Babilônia, gente. Ai, depressão essa novela. É, não foi. Passou, não vamos voltar, né? Ao passado. Foi, gente. Uma merda. Pior música do ano. <risos> oh, meu Deus do céu. Eu amo vocês. As selecionadas foram, te ensinei certinho, cabelo de chapinha, que eu ainda não ouvi, te ensinei <risos> certinho, vocês sabem, Ludmilla, cabelo de chapinha, Belmarx, por que homem não chora, Pablo, na sofrência, e outras. Bom, quem ganhou, não tão disparado assim, foi porque homem não chora, Pablo. É, ficou ali com a do Bel, né? A do Bel é por causa que tá envolvida nessa polêmica aí recente, né? Pois é, as pessoas misturam muito, gente, não pode misturar. Eu não ouvi ainda cabelo de chapinha. Eu quero ter Nele. minha opinião formada. Não vi ainda, não sei se é, se é, racista mesmo, preconceituosa, porque eu acho que existe, Camila, essa essa mania agora de que tudo é preconceito. Eu não estou aqui, gente, levantando bandeira para música de bel que nem ouvi. OK? Que fique certo, de vocês que são chatos que gostam de pegar no pé da gente, me deixem, viu? Me lá. O problema agora é que a gente tá vivendo os tempos muito politicamente corretos também, né, gente? Porque se a gente for olhar lá atrás, então Luiz Caldas, nega do cabelo duro que não gosta de pentear. Ninguém é, falava não... nada e todo mundo dançava Eu, e era tá... massa, entendeu? Só que agora... Pô, Mamonas Assassinas, que é mais politicamente correto do que eles e assim as crianças gostavam, todo mundo gostava é que a gente agora tá nos tempinhos bem caretas também, né? Eu é. realmente também não ouvi a música, não sei até que ponto é racista ou não é, também não tô defendendo a música mas eu acho que a gente também tá nos tempinhos muito chatos, né? né, também é tudo a gente não pode levar né na não de pode repente não fazer graça com nada sei é, lá. Com nada não sei daqui a pouco se eu raspar o resto de comida que que sobrou no meu prato porque eu comecei a passar mal No final do almoço, eu tô jogando fora e estou tô, tô, tô sendo preconceituosa com quem tem fome. Eu vi um negócio é. no Facebook ótimo. tipo Daqui a pouco vai ser é, preconceito sorrir é, contra quem não tem dentes. Eu não vou poder mais sorrir. É, tá nesse, nesse nível, entendeu? Então, é assim, foda. não ouvir. Então, acho que as pessoas acabam é, misturando muito a área aí, né? Não ouvir. E eu, como sou fã de Bel mas isso não quer dizer que eu seja fã que vá misturar também a, as bolinhas, né? Se o cara fez uma merda, é, não sou ninguém para isso, mas, obviamente, falarei em algum momento, mas não ouvi ainda. Agora, porque o homem não chora, não sei de que se trata essa música, nunca ouvi, graças a Deus. É, amo vocês, queridos. Foi a pior música do ano. Na, na, na intenção dos nossos... Na cabeça dos nossos internautas. Amém! Pior rea reality. Os selecionados para a escolha de vocês foram The Voice Brasil, Big Brother, A Fazenda, Masterchef Brasil. Não entendi porque tá aí, viu? É, e outros, outros, né? Bom, quem ganhou de disparada, que eu também não achei certo, foi o The Voice Brasil. O que, que você achou, camila? Ah, eu tô, eu achei ótimo, porque eu tô odiando esse The Voice Brasil, é isso mesmo, meu povo, tá uma merda, tá muito ruim, vamos acabar logo, esquecer esse ano e ver se ano que vem melhora, pelo amor de Deus. E olha que eu sou fã do The Voice, viu? Mas esse ano, realmente... É, mas assim, eu não achei não, eu acho que quem tinha ganhado disparado isso era a Fazenda. Imagina, a Fazenda ainda tem uns barracos lá, bom pra gente ver, Drix. Disparado, que barracos? Camila, você é uma jornalista de respeito. Tem uns barracos, Camila. tem... tem... Tem justos naquela postura maravilhosa dele. Não, teve seus méritos. Deixa eu fazer ainda lá. Agora o The Voice tá um cocô. Camila. Camila. Oh meu Deus, Jesus. Eu tenho que segurar a língua de Camila. Camila, você é uma menina de respeito. Por favor, você é uma jornalista de respeito. Você não pode fazer isso. Concordei não, gente. The Voice, eu acho que tá uma merda, realmente mais tipo, para mim o pior realmente a faz, não entendi o que MasterChef Brasil tá fazendo nessa onda aí. E vamos aguentar agora o Big Brother Brasil, né, cara? Putz. Chega a me tá dar chegando a canseira. A hora. Chega a me dar canseira assim, sabe? Juro, juro. Uma canseira total. Pior série brasileira. As selecionadas foram: Pé na cova, Partiu Shopping no Mood Show, Chapa quente, Mr. Brau que eu também não entendi o que tá fazendo é. aí. E outras. Bom, quem ganhou essa parada foi partir o shopping no Multishow, que realmente é a merda da merda, com cobertura de merda. Eu nunca parei pra ver, então não sei dizer. Ah, eu parei, porque antes de falar, eu paro agora pra ver, para ninguém falar, ah, você nem viu ainda. Não, eu estou vendo antes de falar agora. Viu? É uma merda. Eu e, eu detesto o pé então pra mim pena na cova, realmente, acho um, um equívoco é um equívoco absurdo me resta ver eu, é, vi logo após o, o desencarne de Marília porque queria, né Sim. É, por causa dela foi e tal. dia que eu parei para ver também mas realmente, gente, ai, é muito, sei lá o que é aquilo, freak show é impossível ver aquilo, realmente é impossível E pior que essas aí que não entrou nessa listagem foi a Treme Treme, viu? Também Do, nunca vi, mas dizem que, que é show. péssima, né? Não, é pior que a, a da Globo. Balança Mais não cai lá. <risos> Balança Mais não cai, é ótimo. É Tomara isso? Para que caia. Para que caia, <risos> é, sei lá. Ó, ó a, a mente da criatura de calmante. É, é pior, é muito pior. Eu Porra, falei. Então isso. deve ser muito ruim mesmo. É, é. Eu falei isso com Denise, é muito pior, é muito pior, enfim. Não entendi porque Mr. Brown entrou, gente. É, Mr. Brown é ótima. É ótima, enfim. Chapa quente também é soul sou. Uma bosta também. Né? Mas Partiu o shopping tá legal, tá legal. Gostei de vocês, viu? Gostei de vocês. A tia gostou, tá? Bom, pior série estrangeira foram escolhidas. The Walking Dead, Mom, Gotham. The Left Lovers, outras. Bom, gente, não entendi porque que Gotham entrou nessa listagem. Gotham vem muito bem, vem muito bem. Eu acho que vocês não entenderam ainda a a, a pegada de Gotham. É, se vocês estão esperando o Batman ali, vocês, vocês estão vendo que Batman tá pequenininho, né? Então... <risos> Batman não vai entrar, a, o barato é, o, ten, é o, o, o, o capitão Gordon, tenente Gordon, comissário Gordon, whatever, acho que você acha que é comissário. É como ele, né, chegou a, a, a ser amigo do, do, do Batman, então o barato é esse. Não entendi porque gosta Gotham tá lá. Deu Walk é... é ame ou Odei, né, pelo visto? Super entendi, super entendi. Já tá assim, sabe se arrastando, como os próprios zumbis da série, já tá se arrastando me parece que vai acabar mesmo né, ano eh, 2016 parece que parece, gente não tô dando spoiler não tô dando aviso mas parece que é o último ano mesmo da série, The Walking Dead, vamos ver se o martelo vai bater Mam realmente é chata pra caramba eu não sei como ela ainda existe tá certo mas é... Acima de MAM, eu ainda acho que o, a, o abacaxi deveria ficar com The Left Lovers. E foi batido o martelo, acaba, o ter, a terceira temporada é, é o último ano da série, que se perdeu completamente. É, tinha tudo, Eu vejo você sempre falando no cotidiano. É, tinha tudo para ser uma, uma puta de uma série, um Lost em uma cidade, né? É, mais bem explicada do que Lost, mais bem uh, roteirizada, tinha tudo para ser uma puta de uma série e se perdeu os próprios produtores é, eles já falam mesmo que perderam a linha, não tem como enfim, tchau last lovers, então eu acho que eles tinham que levar o abacaxi não, não, mano mas mano, é, realmente é um saco tá, acabou Acabou. Os piores, acabou os sim. piores Então vamos para os melhores. Agora vamos para os melhores, para falar bem das pessoas um pouquinho, para a gente poder ir para o céu. Tá. <risos> Atriz revelação, gente. Camila Queiroz, Verdades Secretas. Agatha Moreira, também Verdades Secretas. Isabela Santoni, Malhação. Jennifer Sete Os Dez Mandamentos e Letícia Lima, de A Regra do Jogo, estavam no páreo. A disputa foi bem ali acirrada entre Camila Queiroz, que já era esperado, né Angel, E a Isabela Santoni, que é de malhação, que era o casal Perina e os adolescentes enlouquecidos. E aí, óbvio, Isabela terminou ganhando, o que eu não concordo, porque para mim era a Camila Queiroz disparada. Eu não concordo porque eu não conheço a Isabela Santoni, entendeu? E o e casal Perina, para mim, me lembra a Perine em Salvador, eu só conheço a Perini Denise deve ter concordado, que ela era fã é, de casal concordou, Perina. É, concordou, concordou, concordou. É, enfim é, eu não vejo nada em Agatha Moreira sinceramente eu só vejo dentes em Agatha Moreira mas nada é, e não... Camila Queiroz realmente eu também não vejo nada para ser bem sincera com você sério vejo... eu gostei sério. bastante dela eu não vi nenhuma trinjelação esse ano bom mas enfim bom. né a Isabela ganhou aí na nossa votação ok <risos> deixa quieto <risos> melhor apresentador, né? E apresentadora. Fizemos aí tudo tudo junto e misturado. Teve Marcelo Tais, Fátima Bernardes, Rodrigo Faro, Monique Iose e Luciano Huck. E demos a opção também para votar em outro quem quisesse. Foi disputado ali, tapa tapa, diferença de quatro votos, mas a Monique Ozzi ganhou e eu tenho certeza que a Drix vai concordar. Claro! <risos> amo Moniqueose sou apaixonada por Moniqueose quero ser irmã de Moniqueose sabe quero ver filme com pipoca com Moniqueose quero falar de namorados com Moniqueose tô nessa tô nessa vibe acho essa menina talentosíssima issima é... Acho que ela se perde em novela. Para mim, não é o barato dela. Apesar de que ela acha que é o barato dela. Ou seja, ela que manda na vida dela, não eu. Mas é, acho que, como apresentadora, essa mina tem um caminho inacreditável. Na boa. Na eu bom. acho que o ano foi dela também. Acho que ela trouxe o video show pra um patamar. né? O video show tava meio esquecido. E ela meio que recuperou. Ela e o Otaviano ali, né, fazendo, fazendo a duplinha dinâmica. Mas eu acho que o ano foi foi merecido dela mesmo. Embora, uhum. né, a nossa segundo lugar foi a Fátima, que melhorou muito também desde a estreia, tá bem mais à vontade, bem melhor, mas eu acho que o ano foi da Mônica mesmo. Foi. E Fátima tá bem, tá bem, a, é, é, ela tá, ela ela abraçou muito bem, né, o espaço que lhe foi dado, assim, Sim. como apresentadora, eu achei. Eu achei. Pois é. Tô feliz por Mônica e <risos> Agora, ator e revelação. Adivinha quem ganhou? Oh! Ah, não conheço. <risos> Rafael Vitti, de Malhação. disparado, gente. Disparados, outros coitados. Ficaram a ver navios. E quem estava no páreo com ele era João né? de Felizes para Sempre. Maurício Destre, de I Love Paraisópolis. Gabriel Leone, de Verdades Secretas. E Marcos Magela, do Vai Que Cola. Olha, primeiro, não entendi a entrada de Marcos Magela aí. É, ele é mais humorista, né? É, ator revelação, o cara já tava nos 220 volts há um tempo. Né? Então, Sim. a ator revelação, não entendi a entrada de Marcos Magela e ele realmente cabe como humorista. É, Rafael Witt, não sei de quem se trata. É uma pena, João Baldacerini, eu achei ele muito bom e feliz para sempre. Sim. É Maurício Destre, Blerg, Gabriel Leone, Blerg. É. Rafael Vítio não conheço, enfim. É, sabem, sim. né? Amiga? Rafael Vítio ganhou e realmente não temos muito mais a comentar a respeito. É, passeio. Agora, melhor ator. Alexandre Nério, por império, tá? Não pela regra do jogo... Tony Ramos, por a regra do jogo, Wagner Moura, por Narcos aí que a gente viu esse ano. Rainer Catete, de Verdades Secretas, e Tonico Pereira, de A Regra do Jogo. Quem também ganhou, muito bem obrigado foi o Alexandre Nero, nosso eterno comendador, Super Concordo. Super Concordo, Super Concordo. Aliás, eu não sou. Mentira, mentira, concordo não. Mentira. Mentira, estou falando com vocês. Eu acho que Wagner Moura. Devia levar. Mães por uma situação de TV fechada, né? Muita gente, é, né? Novela tá, sempre abrange mais, né? Novela sempre abrange, então, é, tirando Wagner Moura da minha mente, concordo com Alexandre Nero. Tá. Sim, também gostei muito, a Império foi uma novela bem marcante, ele tava muito bem realmente, acho que foi um divisor de águas na carreira dele, e pô, a novela ganhou o Emmy, né, pouca coisa Com não, certeza, não. né, e ele é papai agora, parabéns Alexandre Nero, papai de Noá nasceu seu a... no Agora papai. não podemos deixar de fazer menções ou honrosas a Tony Ramos e Tonico Pereira, que são dois gênios, né. Sim, com certeza, com e certeza. E Rainer Cadete também, que como o que foi maravilhoso. Foi, foi tudo de bom, gente. O cara foi in incrível, incrível. Aliás, o que não foi Verdades Secretas, né? Pois é. Difícil falar, né? Tanto que tem vários no nosso páreo aqui. De melhor atriz, inclusive, tem Drica Moraes, por Verdades Secretas, Grazi Massafera, também Verdades Secretas, Lilia Cabral, por Império, Paulo Oliveira, Além do Tempo e Giovana Antonelli, de A Regra do Jogo. E quem ganhou, claro, também, já esperado, Grazi Massafera. Eu acho que esse ano foi dela também. Sim, com certeza. Não tinha como não ser, né? Apesar que a gente tem que dar um salve aí para a Drica Moraes Muito. e para Lília Cabral. Muito. Que, cara, Lília Cabral foi uma opinião minha até. Também dei essa opinião. Não sei se outros deram, mas eu dei de Lília Cabral, que fez um trabalho excepcional em Império. Teve horas ali que eu me emocionei com ela tremendamente. Mas Grazi Massafera, nossa, sabe? Se ela tinha que provar ainda que não não é uma ex-Big Brother, provou. É, ela foi sensacional. Esse ano foi dela, realmente. E menções honrosas, como você falou, a Lília Cabral, pelo papel maravilhoso que ela fez no Império. E Drica Moraes, né, gente? Que também aquelas cenas finais ali dela foi bem tenso. É, agora a Paola Oliveira poderia ter sido indicada por, pelo pela por série, Felizes né? Felizes para sempre, né? Acho que deu mais o que falar do que além do deu tempo. Deu muito mais, gente. O que, que foi aquela série Feliz para Sempre? Pelo amor de Deus. Eu tô catando box dela até hoje. Se alguém souber, por favor, me, me fale para eu comprar. É, Porque... tem. Saiu em DVD há pouco é, tempo. Super quero. super Quem quiser me dar de Natal, então isso agradeço, <risos> Gente. Chama por inbox, que eu mando meu endereço, super agradeço. Eu acho aquela série, uma das melhores séries que a Globo fez junto com o Rebu. Uh, Sim, diferente de, de verdades secretas, né? Mas assim, junto com o Rebu eu falo porque foram. tiveram uh, objetivos bem enigmáticos, objetivos para você pensar, distúrbios psicológicos muito grandes, né? Então, por favor, se alguém souber, me avise. Bom, Legal. vamos para música agora, melhor cantora. Estavam concorrendo Thier, Cláudia Leite, Ivete Sangalo, Anitta e Paula Fernandes. Quem ganhou? Ivete Sangalo, disparada também, tá, gente? E foi surpreendente, porque eu achei que esse ano foi com... Drix vai concordar comigo, mas enfim. Esse claro. ano foi da Anitta, né? Mas, enfim... Não que eu prefira a Anitta, eu prefiro a Ivete, realmente, eu gosto muito mais da Ivete. Mas eu acho que o ano de 2015 foi da Anitta, mas o público da nossa votação aí preferiu a Ivetinha também. Amém, Jesus. Eu amo tanto vocês, queridos. Ivete, <risos> Ivete. É, é, tirando Ivete, eu preferiria Paula Fernandes e Tier, certo? São coisas diferentes, né? Caminhos diferentes. Mas eu preferiria Tier e Paula Fernandes. Mas assim, nunca Nita e Cláudia Leite, nunca, nunca, nunca. Ivete Sangalo sempre. É. Então, e de Deus. A Tiete é muito boa, mas acho que não tem esse apelo popular ainda, né? Não tem, são esses ouvidos, né? A gente falou isso no outro podcast. São os ouvidos, né? Existem alguns ouvidos ainda precisam tirar a cera um pouco, eu acho. <risos> Continuo pensando. Bom, vamos para a categoria humorista. Estavam concorrendo Paulo Gustavo, Luiz Miranda, Mariana Santos, Marcela Dine e Dani Calabresa. Foi bem disputado, por diferença de um voto, o Paulo Gustavo ganhou da Dani Calabresa. É, né? Incrível, né? E, e é uma forma de humor completamente diferente. Total, mas eu sou muito fã dele, eu adoro ele. É, eu sou fã dos dois, eu não sei de quem eu gosto mais, sendo muito sincera. Porque Dani Calabresa, ela tem um humor muito mais ácido, né? E Paulo Gustavo é mais oba-oba, né? É mais tirar um sarro da tua cara. É. Né? E o humor dela é muito mais ácido. Engraçado essa diferença, né? De, de pouquíssimo. Da, da, de tão pouca pontuação. Pois é. Mas Paulo Gustavo é rei, né, cara? Gente, o cara é um. Eu tô, assim, super como diz você, em cólicas, esperando o próximo filme de Minha Mãe é uma peça, porque realmente é fantástico. O cara é demais, né, gente? Ele não... É, saiu até uma... Você deve ter visto, né? Saiu uma fofoquinha dele que uh, alguém da produção do Vai Que Cola não foi convidado para o casamento. Parece que já foi o casamento, né? Dia 19. que ia rolar agora. É, aqui no Rio... No, aliás, no parque Laje, um lugar lindo de viver, e saiu essa fofoca, você chegou a ver não? Vi, vi sim. Saiu essa fofoca. Gente, é o seguinte, o cara ralou para chegar onde está, eu não acho que tenha subido nada a cabeça dele não, certo? Eu não estou falando como fã, estou falando como uma pessoa consciente, eu não acho que tenha subido nada a cabeça, o casamento é dele Ele convida quem ele quiser, ele gente. Ele convida e... quem ele quiser. Ele, chato. ele não tem que chamar o porteiro, ele não tem que chamar, ah, ah porque é o porteiro. Aí vem aquele barato de ser uh, socialmente correto, que se a gente falou lá da música do Bel, né? Gente, não tem. Ele convida quem ele quiser, parem de ser chatos, parem de ser cri, -cri. E principalmente o casamento, né, gente? Se a gente for convidar todo mundo que a gente casamento. conhece na vida pro nosso casamento, meu Deus do céu, né? Ai, deixem de, deixa, deixa de ser chatos. Ele convida quem ele quiser. O cara ficou magoado porque trabalha com ele. Ah, vai curar sua maga numa pinga. Ai, coisa <risos> chata isso. Deixa o cara ser feliz. Já inveja. Só pode. Ai, para. Enfim. Eu gostei muito. Gostei muito do Paulo Gustavo ganho e Dani Calabresa. Gente, meu coração. Ó, eu fazendo coração aqui. Ninguém tá vendo, mas tô fazendo. <risos> para sempre. E adoro o Luiz Miranda, viu? Acho também, também um dele. jeito de humor assim que adoro. Também gosto dele. Agora, melhor cantor. Tava no páreo Tiago Iorque, Marcelo Genesi, Luan Santana, Lucas Luco e Safadão. Vai, Safadão! E Safadão ganhou, gente. E... Pois é, eu fiquei, surpre... eu fiquei surpresa, né? Porque as fãs de Luan Santana são sempre eufóricas, mas o Safadão ganhou. E eu não entendo isso. Eu não tenho. Eu não tenho o que falar. Eu não entendo, eu não entendo, não entendo, não entendo. Não entendo. Eu não sei se eu votaria em nenhum desses que tá na lista, né? Na verdade. Gente, Thiago e Orque, com certeza. Mas... Com certeza. Enfim, menção Rosa Luan Santana, que eu acho que tem os méritos dele. E Safadão, eu acho que foi o ano de Safadão mesmo, né, gente? Por mais que a gente não goste dele, acho que, que nem a Anitta, só deu esses dois o ano inteiro. E Safadão agora é o cara que mais ganha dinheiro nesse Brasil. É o maior cachê do país, então é isso aí. Ele deve usar a escova de quiabo de... de... De... Como é que é? De Magela não vai que cola. <risos> Ele deve usar a mesma escova de queabo dele. <risos> cara, eu não suporto esse safadão. Mas eu sabia, eu dei a dica de Tiago York, mas é, imagina, Marcelo Genesi também é, é grande demais, é um, é um cara... Mas é aquela coisa dos ouvidos, aí passa, Camila, vai... <risos> Vai. Uh, então, música do ano, estavam no páreo A Noite, de Thier, Hoje, Ludmilla, Bank, Anitta, escreve aí Luan Santana e Camarote, do próprio Safadão. Ai, tchau gente, Foi embora. <risos> e aí, empataram Wesley Safadão de novo, Camarote e Bang, de Anita. Drix, não vai nem querer comentar as abaixo também. Não. <risos> Enfim, eu, como eu disse, eu acho que o ano foi dos dois, então é esperado. Embora a gente possa não concordar, mas é esperado. Mas você viu como a noite de ti aumentou? Sim, foi bem votado. As pessoas, as pessoas não, não, não ligam a música, a a cantora, a intérprete. Sim. Se você raciocinar é assim, as pessoas gostam da música porque tá na novela, mas elas não sabem necessariamente quem tá cantando, se você for comparar, entendeu? É uma pena isso, gente. É uma pena, mas todo mundo sabe que hoje quem canta é a tal da Ludmilla. Oh, meu Deus. <risos> Me leva pra Noruega, alguém. Ai, Jesus. <risos> mas, Ai, enfim, vamos lá. Melhor novela. Disparado também. A vencedora. Tava no paro Verdades Secretas. Além do Tempo, Os Dez Mandamentos, Império e Sete Vidas. E Verdades Secretas ganhou muito bem, obrigado, com 48% dos votos ah, não tinha como, né? Não tinha como. Só a, se apesar falou de isso. que, é, apesar de que não tinha como, mas apesar de que eu votaria em sete vidas. É, foi uma novela bem bonita. Foi, mas é porque fica a questão da memória, né? É, já tem mais tempo, né? As outras são mais recentes. É, com tanto, certeza. Tanto que Império ficou em segundo lugar, né? Já é mais. É. Além eu, do tempo pera... também, mas enfim eu acho acho justo, Verdades Secretas realmente esse ano foi, aquele final gente, foi digno de ficar nas nossas memórias por muito tempo, com certeza impactante, agora a melhor série brasileira tava no par, Vai Que Cola, do Multishow Pissi ou Pissai? Pissi hbo h -B -O. Felizes para Sempre, que a gente falou aqui da Globo Mr. Brawl, também da Globo e Romance Policial Espinosa, do GNT Bom, todas muito boas, na minha opinião, mas o Vai Cola ganhou. E eu acho que justo também, né? Se bem que, o Drix tá está achando que está meio desandando, né? É, eu, eu achei que desandou total. Não é que meio desandando, desandou num grau. Eu não sei se é pelas ausências. Para mim, bem sentidas de Paulo Gustavo. É, o, a, a, o Vai Que Cola desandou muito com a ausência de Samantha Schmutz e Marcos Magela. Enquanto que na ausência de Paulo Gustavo, não tanto, enquanto os dois estão lá. Agora, se faltar Cacau Protásio Samantha Schmutz e Marcos Magela de uma vez só, como aconteceu em dois episódios... Gente, porque eu vejo todo dia vai que cola, porque eu amo. É, desmonta geral, gente. Não tem jeito. Não segura. Não segura eles três seguram na ausência de Paulo Gustavo. É, gente, Marcos Magela e a Cacau são sensacionais. Sa Samantha Shimuts é incrível, então eles três seguram. E, Enfim, eu achei um terceiro ano, muita gente entrando, sabe? É, Luiz Lo, é, Lobianco, é legal, mas não segura a onda. Enfim, hum, não gostei, não. A concorrência, são Séries muito diferentes uma da outra. É. Muito diferentes. Assim, então, Essa da HBO parece que é legal, né? Tem comentários a, bons. A se é muito legal. É realmente sobre um psiquiatra, né? Um psicanalista, perdão. Que uh, vai. Não é igual a série de Celton Mello, não é tão profunda como a, como a série de Celton Mello na no, no GNT. A HBO procurou fazer uma coisa mais mais leve, né, colocando mais a vida do psicanalista em, em foco do que a vida do, dos uh, analisados, vamos dizer assim, né, entendi, então é legal, é legal, e o Espinosa foi incrível, gente, foi incrível, para quem não viu, está disponível, está disponível no Now, é free, não se paga nada, dá uma olhada no Espinosa, tomara que volte, deixa o rabo para voltar, Então, tomara que ano que vem ela volte. Eu vamos gostei esperar. bastante também. É, eu gostaria que... O Vai Que Cola ganhou porque é popularesco pra caramba. É então, bem popular. Óbvio, é. Vai ganhar, mas é... Não sei se segura um quarto ano não, viu, Camila? É, vamos ver, né? Não sei. Tomara que segure que tenha uma... Primeiro, porque o Paulo, Paulo Gustavo não precisa disso. É. Isso aí, realmente, ele não precisa. E o Vai Que Cola se segura por causa do nome dele. Marcos Magela, Samantha Schmutz, Cacau Protásio tem que estar por lá, gente, porque senão, segura não, até aquela loira como é que é o nome dela? Fiorella Fiorella Fiorela ele, ela teve um roteiro muito legal esse ano, foi a que mais se destacou para mim assim, não, não mais que eles pelo amor de Deus, mas foi a que se destacou melhor que nos dois anos anteriores porque nos dois anos anteriores ela tava uma merda, né aquela coisa de andar de biquíni pela casa não falando nada de interessante e nessa nesse terceiro ano os roteiristas é, deram um brilho no personagem dela então é, ela tava falou quem tava ela tava uma merda meu deus do céu uma menina bonitinha de biquíni ai me poupa vai se eu fosse homem né mas não sou então né <risos> Me poupa. Agora ela realmente é, falou coisas bacanas, o roteiro tava legal. Não sei se rola um quarto ano do Vai que Cola. Vamos ver como é que vai rolar. Enfim, vamos para a melhor reality agora. Uma, tava no paro Masterchef Júnior, o Masterchef Brasil também, o The Voice americano, né? Que passa na Sony. A Fazenda da Record e o Superstar. Quem ganhou? também com uma boa porcentagem aí foi o MasterChef Brasil não tinha outro né é. não dava para ter outro é é ele é ele é bem feito do começo ao fim gente não tem outro fora o merchandising do Carrefour que é meio irritante às vezes <risos> é né ele tem um nossa os chefs são ótimos você torce animadamente para os concorrentes De quem você gosta, e você manda energia ruim para quem você não gosta, é fato. E o Twitter, ele cresce muito nesses programas, né? Como o Hell's Kitchens agora no, no SBT. O Twitter cresce no volume, né? As pessoas realmente falam, né? E são respondidas. Então, assim, no Masterchef Brasil é, é incrível, eu sou apaixonada, você sempre. É, é, é, um, é, um, é um grande gol da Band, eu acho É, eu acho também, e é, acho que tem tudo para continuar em muito mais temporadas e crescer ainda mais com certeza, eu estou aqui torcendo os dedinhos, e, e Superstar também viu? torcendo os dedinhos, já abriram as inscrições eu já falei lá a gente já falou isso lá no Feminino e Além, ou no Twitter eu não sei, se no, no, na fanpage ou no Twitter, já abriram as inscrições pro Rio de Janeiro do Superstar, fiquem ligados, tá, queridos? Vão lá no, no G-Show barra Superstar e deem uma olhada nisso. Tomara que o Paulo Ricardo continue, pelo amor de Deus. Né? Vamos ver. Mas enfim, vamos para a categoria que foi mais polarizada aí. Melhor, melhor série estrangeira. Drix, que é a especialista, que vai comentar a respeito. É. Então, teve Game of Thrones, The Walking Dead, How to Get Away, with Murder, Sense8, Arrow e outra comente. E nesses comentários teve muita gente apontando On Spawn a Time, Narcos e Pretty Little -le Lears, assim que fala? Pretty Little Lears, isso. isso. é Bom, imaginei que o On a Time estivesse aí. Olha, Game of Thrones todo mundo aponta, não tem jeito, né? É na verdade ganharam as que foram mais comentadas, né? As outras. É ganhar as outras e dessas aí que a gente apontou, quem ganhou foi Sense Eight. Sense é, é foi a é a grande sensação mesmo. Não, não é uma brincadeira com o nome, não tem nada a ver sensação com Sense Eight. É uma é a nova sensação do Netflix, né? Ela continua ano que vem. É, são oito sensitivos espalhados uh, pela, pelo planeta mesmo não ficam pertinho e eles falam uh, telepaticamente entre eles certo? e três deles estiveram na Comic Con Experience em São Paulo para quem teve uh, a sorte de foi um barato né é, a gente viu por vídeo e tal, foi bem bacana Enfim, é uma série que você come em um, de um sábado para domingo, porque o Netflix, eu imaginei que o Google fosse dominar o mundo, mas não, é o Netflix. <risos> ele dispõe, graças a Deus, da temporada inteira. Então você não fica esperando, esperando, esperando. É, e, é uma, e eles vão se juntando, eles, eles falam tele, é, telepaticamente, eles não sabem que ele tem esse, eles têm esse poder, e de repente eles começam a se falar telepaticamente. Eles aparecem na frente um do outro, né, virtualmente, vamos dizer assim, e aí vamos falando e vamos conhecendo, é muito interessante, é uma puta série falando o, o termo correto, uh, e super indico para vocês verem, How to Get Away with Murder, quem não viu ainda, a Viola Davis, que foi a primeira mulher negra a ganhar o Emmy esse ano. É, por favor, vai começar a segunda temporada agora em 2016, dá tempo de vocês entenderem, procurem a primeira temporada, é uma série de advogados e Viola Davis é uma grande advogada, então não está muito além, não é uma não é uma série com sete temporadas para vocês correrem atrás, é de duas, a segunda vai começar agora, então Incrível, incrível How to Get Away with Murder. É, o que eu sempre eu senti, falar muito bem também dessa. Muito boa. O que eu senti falta, e é uma série do de Shonda Land, né? Como nós, nerds, maníacos, por série chamamos, que é o mundo de Shonda Rhimes, né? Aquela cabeça, uma cabeça, nossa senhora, dali saem as melhores coisas. E quem não... Eu senti falta aí de Scandal que é uma outra série de Shonda Rhimes que fala Sim. sobre os bastidores da Casa Branca, é, de Olivia Pope, uma RP da Casa Branca. Enfim, senti falta. o Once Upon a Time, todo mundo que ouve o Cotidianas da Drica sabe que eu sou uma apaixonada, fiel escudeira de Once Upon a Time, uma apaixonada por Regina, Devil, Queen. Então, não preciso nem falar muito, que todo mundo conhece me, me entende está entre as outras que ganharam né é, The, Little Li, The, Li, The Pretty Little Liars é Sim. uma série que para mim já devia ter acabado porque ela ela não tem um, um roteiro ela tem um roteiro muito uh, como é que eu posso dizer muito, enrolou muito Enrolou muito. Ela tá, sei lá, eu acho que na quarta, quinta temporada enrolou demais o roteiro. Eu parei de ver na, na quarta temporada. Eu parei de ver porque tava muito chato. Tava muito chato. O Ancepona Time. A outra foi você falou Narcos. Narcos, né, gente? Narcos volta no Netflix, tá? Calma, já está sendo gravada Narcos e, ele, e ela volta. Então fiquem calmos, tá? Eu, Volta amei, eu a história amei. toda. Volta a história toda pra gente comer ela inteira de sábado pra domingo. Fiquem calmos. Arrow, que continua incrível, tá? É, The Walking Dead, eu já falei dela. The Game of Thrones é aquela coisa viciante, né? Vai acabar também. A gente não sabe, não deram ainda a batida de martelo, mas vai dar uma acabada aí, né? Chega, né, gente? Chega, para! Então... <risos> Essa, uh, Game of Thrones também não é para qualquer um, não, né? Não, não, não, é uma coisa que tem 300 mil, mil temporadas, mas quem tem o Now pode ir lá, tá lá na HBO, vocês podem ver desde, desde a primeira temporada, mas é uma série lenta, é uma série que você tem que prestar atenção e que você pega amor, você vai desistir, tá? Eu, pra quem não viu ainda, você vai desistir assim, no, no, no quinto capítulo você vai falar no quinto episódio, perdão, capítulo não porque não é novela, no quinto episódio você vai falar, não quero mais, não gente, fica fica, porque é bacana, é uma série muito boa, Game, é, Game of Thrones fica que vocês vão gostar é, e tá lá toda a temporada, todas as temporadas é, anterior à atual, ok? E só sinto falta realmente de Scandal, que está incrível, mas a minha indicação é Sensei, que realmente que ganhou, Once Upon a Time e How to Get Away with Murder, que é fantástica. Então, por favor, assistam. Muito bom. Agora você aí, e Denise, né? Comentando também? Sim, a gente comentou. E Denise com os seus comentários hilários. Imagina. Mas... Bom, gente, agora eu falo com Denise Gomes, que não gravou comigo e com Camila, como vocês ouviram aí, e a gente vai ouvir as opiniões de D, né, irmã? Oi, oh, gente, não estava junto com as meninas hoje, mas eu tô sempre aqui, né? É, então, então tô, a a tô na tem, área. A gente tem que ouvir as, as suas opiniões, porque tchan, tchan, tchan. é importante <risos> Saber o que você acha Mas assim, tipo, né Onde venceu uma alhação Eu já sei o que você vai falar, palhaçada Eu acho de uma palhaçada Acho que você pediu pra sua família votar Achei isso de uma palhaçada só Não, mas eu tenho ressalvas Tem Depois ressalva. eu vou falar minhas ressalvas é. Tá, vamos lá, começa Atriz revelação Isabela Santoni É Santoni que fala? É, isso. De malhação, o que, que você achou? Adorei Achei que o um personagem Logo em assistir a novela Viu o quanto era gostosa A personagem dela de assistir, sabe? É... E ela nas entrevistas depois a gente pegava uma pessoa diferente então ela tava bem né? uma menina meio macho assim com um problema na relação com o pai com o pai muito alheia eu acho assim que na competição da lei Camila Queiroz Verdades Secretas ela saía perdendo por ser uma novela é de menor visibilidade né de um público muito específico é, que Camila Queiroz fez Verdades Secretas com grandes nomes e tal mas ainda assim eu não acho eu concordo com essa votação acho com esse resultado no caso acho que ela se destacou mais enquanto atriz eu acho que Camila Queiroz teve um ambiente muito favorável para ela é um, uma personagem muito bacana teve mas não ainda falta para mim eu acho que ainda preciso ver mais para ver a atriz que ela é de verdade entendeu era uma personagem diferente mas que não, não exigia grandes interpretações né? É, e melhor apresentador de... que que você achou, Monique Ozzy? Achei o um resultado coerente, Drix. É, gosto dela como apresentadora. Acho que ela se encontrou nesse papel aí, né? É, acho que ela no programa também encaixou direito com o Gostei, e tal. Assim. Gosto, sim, dela. Acho ela engraçada. É, mas, assim, dentre de os concorrentes, eu o meu preferido era Marcelo Taiz. Eu achei ele como um apresentador excelente. Mas ele não é de um programa tão popular quanto, né? Então, justifica a votação. Uhum. Fátima Bernardes, eu acho que a gente já consegue ver como apresentadora. Ela já está muito mais à vontade nesse papel. Mas eu ainda tenho umas dificuldadezinhas com ela como apresentadora. Ela já é um pouco afobada, é, que interrompe também um pouco as pessoas. Não sei se é coisa de apresentador também por causa de tempo, né? Por causa de mas, tempo, eu ia falar é, Mas eu acho ela um pouco afobada, assim, nas coisas. Mas eu acho ela muito boa também. Acho que ela se encontrou. Uhum. Acho um resultado coerente bacana. É, eu, eu nada contra. Eu sou uma apaixonada por maniquiose, né? Então, uhum. obviamente, nada contra. A tua revelação, querida. Rafael Vitti. Ah! tá vindo, que um Queridinho do no meu ouvido, por favor. Tá? <risos> Ai, malhação vale bom. Essa excelente, achei o resultado muito, muito bacana ele realmente se destacou em Malhação o primeiro trabalho dele na TV ele foi muito, muito legal o personagem dele, ele fazia Pedro em Malhação que era o, o, o namoradinho de Isabela Santoni que também ganhou, né, como atriz de Avelação. fizeram um casal aí que os jovens se apaixonaram e ele era muito legal muito engraçado personagem diferente Mas é aquilo que eu digo, assim, a tua revelação se revelou, vai ter que se firmar ainda, vai ter que, tem muito a provar ainda, tá? Uhum. Mas, diferente, por exemplo, de um Marcos Magelo, vai que cola, que não tem que provar nada, porque eu já acho ele excelente. Uhum. E ele já provou isso, entendeu? Uhum. É, mas eu realmente gostei da votação, eu achei coerente, achei também que, né, malhação, programa, milhões de, de jovens assistem, legal. Maurício Destre, não concordo. Não acho esse, ele esse ator excelente. Acho que ele deixa um pouco a devia aí. Mas é isso, assim. Que bom que ele não ganhou. <risos> que bom que ele não ganhou. É. É. Mas é. é <risos> tipo, né? Sinceridade 10, né? É. Melhor ator. Ah, genial. Alexandre Neryo ganho. Acho que é, é, é o ano dele, né? Esse e o ano passado. Ele fez dois personagens emblemáticos aí, seguidos. E é um ator, gente, que dá para Você assistir uma cena, você já vê o quanto ele é ator, sabe? É, e o cara entrega é... O cara faz a coisa numa verdade, assim, que você acredita no que ele tá falando de primeiro. Sou muito fã. É... Dos concorrentes aí, Wagner Moura de Narcos, é... estranhei, não, não tenho uma votação maior, mas acho também pela visibilidade... Também, achei normal o Alexandre também. Neto ter ganho, né? Mas achei legal, Rainer Cadete também foi muito bacana, em verdade Secretas, mas não achei que merecia um melhor ator, assim. É, não sei quê? mas não achei. Enfim, é a minha opinião. <risos> <risos> Tô aqui, Caguei, é a minha O que ele vai que acha, ao contrário, eu não acho. Tô aqui, Pereira, gente, acho que ele já é melhor ator sempre, né? Ele já é o concurso, eu acho. E ele tá muito legal nesse personagem. Eu não sei se é muito a cara dele o personagem. É meio ele na vida. Mas eu, ele tá muito, muito bom, assim. É, merecia ter ganho também, eu acho. É, por merecimento mesmo, por, pelo trabalho que já fez e tal. Ele é um excelente ator, mas gostei do resultado. Alexandre Nero, achei. Melhor atriz foi, para mim, é inegável. Ah, gente, é... Não tem nem o que discutir sobre isso, né? Nessa feira, arrasou, arrasou em verdade Secretas. Deu nome, disse que veio, ela no, ela ganhou também a premiação do Faustão, é. e no discurso dela ela falou que depois de tanto preconceito, né, que ela sofreu por ser uma de bbb depois de ter que provar, ela ganhar esse prêmio para ela foi muito importante. E é, e é a síntese, eu acho, do que é pra mim, sabe? Apesar de tudo, a gente tem que ver as coisas né com um pouquinho menos de crítica e um pouquinho mais de, de oportunidade. Dar uma oportunidade para a pessoa mostrar que veio. E ela, meu amor, mostrou, lacrou, abafou, arrasou, bombou. E não teve personagem melhor, não teve atriz melhor, não teve nada. Agora eu acho que o salário vai triplicar e mais novelas virão, né? Salário e a bicha vai ambar. triplicar, é ótimo. Ai, amo. meu amor, depois não vai dar essa credibilidade, você acha? Ah, tá. Quem não quer caô agora é ela, minha filha, que a bicha tá por cima da carne seca. Arrasou. Agora tem caô certo É, agora o, o Drix, eu também, assim, eu dividirei esse prêmio com o Drica Moraes, viu, porque... É, realmente. Ela foi genial demais também. Não tinha tanta densidade, eu acho, o personagem dela, né, até, até pelo roteiro de graça a história do personagem dela ter sido mais pesado na sequência, mas Drica Moraes, gente, ela é, é surreal, assim, o que aquela mulher ela falava com a gente, com um olhar, assim eu, eu sentia no olhar dela dor sabe? Sim. Nossa ela foi genial, genial, amei também eu dividiria esse prêmio aí entre as duas É, não, com certeza, ela foi espetaculosa, tanto mas... quanto o Império, Verdades Secretas ela também não deixou a desejar em nada, né? é uma puta do matriz. E aí a gente muda para cantora que não deu outra, né, cara? Algum dia vai dar, gente. Sei não. É a aquele que não não quer calar. Não é sangalão, né, da moringa. ganhou. Gente. Sangalão, Sangalão, Sangalão. Tem ver ninguém, gente, a bicharada também. A gente a e teria teriam votação maior, mas eu não acho, não sei se o nosso público é tão unítes. Graças é. a Deus. É. Que não. É, e é justo, né, gente? Não tem nem o que aí. Vai sangá-lo e vai sangá-lo sempre. É, bicha rasa O que ela fizer. Não tem as muito outras... que falar. Que... Aí vai sangá e vai sangalo. Lógico que, na verdade, futuramente ela vai ter que sair. Não concorrer mais a prêmio nenhum, que não. Né? É humilhante. Com todo mundo, gente. vamos dar oportunidade para a gente, não. Porque a bicha vai ganhar sempre, onde quer que ela concorra. É, com certeza. Não, não tem pra ninguém. Ela só não ganhou no Faustão, eu nem sei porquê. Aquilo ali foi armado. Não, não, Drix. É nem porque porquê, o gente. público de Anita ele é muito engajado. Tem essa questão também, sabe? O público pode até nem ser maior, mas é muito engajado nas redes sociais. E aí faz campanha, e aí fica sem dormir, e sabe? E E, e aí eu eu devo muito a isso eu eu né acho que também tem muito disso das influências mas eu, acho. Lá, eu, eu sinceramente eu tenho todos os meus pés atrás de coisa, na boa é, a noiva-cadáver na boa não, não mas sei. se você parou para pensar também ela ganhou e mail né é, eu não eu não tenho certeza o e mail a votação do público é né que ela não, pedia para votar É, ela fez umas campanhas na, nas redes sociais que, se eu não me engano, pedindo para o público votar nela. E ela ganhou. Então, assim, que é um público forte nas redes sociais, é. Se, de fato, é melhor cantora, se, de fato, é merecido, aí já é uma outra questão. Mas... Mas seguimos em né? frente. Tem favor. fã. Quem tem fã, tem tudo, né, Carly? Melhor humorista? Não podia <risos> dar outro, né, querida? É, você ter melhor humorista, tava, que a gente estava em cantora. A gente não falou de cantor. É, então não dava outro né eu acho que ah, é não, é... não, não tem para outro não sei além da popularidade dele né Denise? pois é Drix eu acho que ele ele velho eu acho que ele é humorista sabe Não, não tem, não feche um, não. Ele é humorista, ele nasceu pra ser humorista. Eu acho que você pode dar um personagem sério pra ele fazer, eu não sei se ele faz, porque ele é hilário até falando. <risos> muito é. engraçado. Ele nasceu, gente. Né? Nasceu. O bicho ele nasceu tá... com dor para mim de, de fazer as pessoas rirem, porque eu, eu me acabo ouvindo ele falar normalmente. Ele pode estar falando o assunto mais sério que foi, eu acho ele engraçado. Ele é muito... E, né? E nos programas do Show ele é destaque total, né, Tem tantos programas ruins de humor aí que surgiram. Ele é destaque total. Ele é muito bom. Ele é muito legal. Vale a pena. Vale a pena sempre, Paulo Gustavo. Com Bem certeza. Feito. E os outros, Luiz Miranda não teria, né, muito como competir. que ele também não teve nenhum trabalho de, de tanta visibilidade. É, mas, mas, mas é... pelos trabalhos dele, né? Pelos trabalhos... É, não, eu sei, mas as Sim. pessoas tendem a votar pelos, né? Algo que tá mais fresco na no memória. Tanto quanto Dani Calabresa, que chegou bem perto de Paulo Gustavo, pois né? Pois é, que é muito boa também, pois assim. É eu... Ela é muito boa. É. Então, assim, é, eu acho que é pelo conjunto da obra, vamos dizer Isso. assim. Ah, eu acho que ela tá desperdiçada, Drix. Completamente, gente. Tá... A Zorra Total não merece Dani Calabresa, não, não merece uma Débora Lange que é uma ótima comediante, não merece o próprio Luiz Miranda, que é um grande cara. Eu vejo hoje o Zorra Total certo? e acho que o programa melhorou bastante. Também acho. acho. Bastante. Não, que não chega tanto a TV pirata, mas é um estilo meio inocense, né? Então, es, esses antigos humoristas, eles não se adequam a isso. Então, estão começando a puxá-los, né? Eu citei aqui Paulo Silvino porque foi o primeiro que me veio à cabeça. Então, não sei se, se, se, se é uma aposta legal, entendeu? Bom, é, o, o programa está meio com um formato de internet, né, Drix? meio porta dos fundos, assim. É, exatamente. É, e eu, eu concordo com você, acho também que, enfim... Faltou o um nome ainda, porque eu achei é, e eu esqueci o nome dela. Mas, a que faz a doutora gordinha, que fazia, fez várias novelas agora. Você tá falando da mesma que eu, Débora Lã? Não. Mariana o, Santos não é. A, a de Recife. Ah, não vou lembrar o nome dela, não. Peraí, eu que eu te digo. Eu desmemoriada, você sabe. A pessoa é, gente, você como sabe, assim? gente. Amigos, eu sou desmemoriada. Todo mundo sabe. <risos> Deixa eu só, olha aqui rapidinho, porque ela tinha que ter, eu achei ela também Genial, mas ela tava nesse programa último que a Globo fez aí, né? Ah. Fabiana Carla. Ah, Fabiana Carla. É, ela, é, ela é maravilhosa. Ela é genial. Maravilhosa, mas é isso, Estão meio que voltando é, é, os humoristas nos esparrinhos aí, né, coitado? Mesmo. Eu acho que tinham que <risos> modificar um pouco, fazer uma linha, né? Sei. pois Vamos é, como é que e, parar isso no e eu acho que usar um pouquinho também os humoristas como mais como redatores que eu acho que eles têm ideias geniais eu acho que falta um pouco humorista escrever os programas Exatamente. não só fazerem que fica meio descaracterizado e às vezes eu, eu sinto que quem escreveu aquilo não é humorista não Exatamente. não está sabendo muito o que está falando sabe mas é uma Concordo, sugestão super concordei Tem, e devem ter roteiristas assim incríveis ali no meio né Pois é, com certeza. E a gente não sabe, Vira. né, o que tem. Mas, a tem gente que. volta para melhor cantor. Gente, quase morri. Agora que está aí, galera. E ela tiro. canta. <risos> Ai, Eu quase morri. De e ela canta. Canto. Saca. Esse é o ano dele, Driggs. Eu tem não onde. quero falar desse homem. Pode falar dele. Eu falo... Gente, não tem para onde. O bicho canta muito sim. Canta, ele tem uma voz muito boa. Não é o estilo de música que todo mundo goste. Não tem pra onde. Não, venha seu Lalala, não. Mas o bicho arrasta um multidões, tem uma voz marcante, muito legal. As músicas são gostosas de ouvir em festa, de cantar, de dançar. Não precisa ouvir todo dia no carro, não, porque também, né, dá um pouquinho de dor de cabeça ouvir para mim, né? mas em festa é muito legal adoro, acho que foi justo Luan Santana e Lucas Lucas, acho que já também é, se firmaram aí um pouco e, e no, já não estão mais tão na crítica da onda, Luan Santana tem um público gigantesco, gosto muito dele também, ouço Lucas Lucas eu já não ouço tanto e Tiago Iorque eu acho, gente, Tiago Iorque maravilhoso, as composições dele São algo de, de que todo mundo deveria ouvir também, Obrigada. mas Obrigada. acho de verdade, mas ele não, não é, né? Não tá tão na na crista da onda como está o Elmo Safadão então justifica a votação. Calce, calce, calce, Música louca. do ano, eu também não tenho nada a falar Cadre. desse empate. Esse ano, para você, não foi muito feliz, não, pro seu não quero, gosto... Não, eu quero, quero falar não quero falar, não quero falar, Pro seu gosto musical, esse ano não foi muito não feliz, falar, mas não achei não. justíssima a vo... o resultado, tá? Infelizmente, você gostou do não, só deu eles dois esse ano, né? Bang, Janita e Camarote de e Safadão, não tem pra onde correr, só deu eles dois... Venderam muito bem, fizeram vários shows, ganharam muitos prêmios. Arrastaram ah, um público gigante e é isso aí. A realidade é essa. Vamos uhum. para o próximo melhor novela, né? Outra Óbvio, série. né? Obviamente, Verdade secretas. secretas. claro, gente. Sim. Até porque a gente não teria como votar em outras das que estão no ar, né, Drix? Porque aqui chegou diferente com formato de cinema com atores geniais e até os novos atores batendo um bolão, que chegou com assuntos diferentes, bacanas, bem abordados, foi verdade secreta, então não teria como dar outra, outro resultado. É, as concorrentes aí, de além do tempo, os arreglamentos de vidas, império sete vidas, eu votaria, gente, eu não entendi, eu achei tão pouco esse resultado para o que foi a novela, eu acho amei, que memória, né? acho que memória, é aquilo que eu falei, né, que eu acho que o que tá mais recente tende a ser mais é. voltado, mas de sete vidas, de, de todas a aí, a verdade, secreta de sete melhor. vidas para mim estão no mesmo patamar, é. É, mas achei justo também, achei coerente, bacana, é isso mesmo, é o que a gente imaginava. Uhum. Melhor série brasileira. Ué, que cola, óbvio, gente, é lógico. Muito legal, né? Não, Zon... não mas tudo bem. Você não concordou não? Concordei não. Você concordaria com qual? Felizes para sempre. Felizes para sempre, para verdade, mas é a coisa da memória, né? É que a, a gente coisa falou da, já da faz memória. Um não, mas não é nem é tanto aí, eu acho que nem é tanto a coisa da memória, Adê. Eu acho que é a hum. coisa do popular, tá? Sim, verdade. O que te faz esquecer um pouco dos problemas? O que faz mesmo, né? Uhum. Quem não gosta de ver... Viado! Ele <risos> é, é maravilhoso! É, não, não, é, dá pra gente é. Eu acho que é mais a coisa do popularismo. Mas é para sempre, para mim, a Psy da HBO. É, que não é Psy, desculpa, gente. É Psy? Pronuncia-se Psy. É, da HBO. É maravilhosa série mas muita gente não se liga, né? Ah, é. É, e é brasileira, viu? Não é estrangeira, não é brasileira. E felizes para sempre, que é foi, foi incrível. E Mr. Brown, que é inacreditavelmente boa. A é. gente tá numa numa safra boa de séries aí, né, Drix? Estão é. investindo bem nisso. Com certeza. Ainda mas bem. O, o Vice é mais pelo lado, ai ah, vou descansar a cabeça, vou rir. E é para todo mundo, né, Drinks? Tem é, é certos é certas mensagens em certas séries que não são para todo para todo tipo de público, que é o que é o bom da série, né? A gente escolhe de acordo com o que a gente gosta, com é, é realmente segmentado. E o Cola não, o Cola é para todo mundo assistir, todo mundo acompanhar. Eu concordo com você também. Acho que é meio, né? Popularesco e aí a galera gosta e volta. Mas acho que tô feliz com, com Os resultados. Estou feliz com as concorrentes. Acho que a gente está bem aí no quesito séries brasileiras. Melhor reality. Mim não Melhor reality. Seria... Não tem como, mas é fazer o óbvio. Porque os outros, minhas, gente, vamos <risos> né? Vamos combinar que não dá. Acho que faltou aí o... o... Mas aí não, não, não tem como, que é o da MTV que eu vou falar dele no próximo mix. É, vai estrear segunda temporada mas eu vou contar pra vocês mas é um público mais segmentado também tal o, o, o que eu acho é que é, é, quando a gente investe em reality a obrigação é que seja bem feito a obrigação é que seja diferente sabe que saia um pouco do, do lugar comum de todos esses que a gente está vendo e a MTV apesar de ser um, um canal menor conseguiu fazer isso com qualidade então por isso que eu votaria nele também Mas Masterchef Brasil, gente, surreal, não tem como, não tem para onde. É o reality que é gostoso de ver, que você não precisa ver bunda, você não precisa ver ninguém brigando um com o outro, assim, sabe? Não é, precisa é. ver um voltando no outro, a competição, é tudo, é, é, é gostoso de assistir Masterchef. A, não só pelas comidas, mas também pelo, sabe? A gente se apaixona pelos cozinheiros, mesmo que eles estejam ali apenas como cozinheiros, é muito é, engraçado. É muito é muito legal. E eu, e eu copio todas as dicas, gente. Todas as dicas que os chefes dão. Eu vivo com o caderninho do lado quando tem a temporada do Masterchef Brasil. Uhum. Eu copio todas as dicas, são Sim. ótimas, são verdadeiras. <risos> Sério. Dá para pôr em prática, né, Drix? Dá, todas, todas as dicas são verdadeiras, tá? Já falo. Ai, vocês, eu. eu copio todas, adoro. E, Pronto, então, agora adori. quem quer aprender já está já Tá assinado embaixo por Drix. Adorei, adorei. Mas... Para mim não podia ser outro, justíssimo. Adorei. E agora a gente parte os fiores, para os piores, né? Para o prêmio. Abacaxi do ano. Porque a Denise adora falar mal. Agora a gente é. já começa no pior ator que eu adorei. Eu tô... Gente, eu amo vocês no que vocês Ai, entendem, bem, grau de Deus. amor Deus. que eu tenho por vocês. Tadinho, Entendeu? gente Vocês não entendem é, Bruno Mazel Eu achei ele péssimo como ator Ele tenta, ele tenta, ele tenta Péssimo é, E ali do lado, viu De outro, péssimo ator também Bruno Mazel Ganhou o abacaxi Na regra da do... gente. gente eu Concordo com você, Drix eu Acho ele um péssimo ator Mas eu Voltaria 49 vezes em Sérgio Maroni. <risos> Juro, assim, eu não consigo entender até hoje esse cara. Eu não consigo. dar dá pra mim. Mas eu acho que Bruno Mazel realmente. Ai, eu, se fosse, eu ficaria na parte mais de redação, sabe? De escrever as coisas, os programas, das ideias, e menos na atuação. Sei. Também não me confie, não não sei nem se nem, nem como humorista eu não sei se eu sou muito fã como dele, roteirista assim. eu gosto de Brumadinho é isso exato mas como humorista né como não sei sei também se me convence é, é é como isso. roteirista Concordo. eu gosto mas assim como ator minha gente tira isso de alguém pelo amor de Deus ele não está convencido ainda de... e a gente <risos> pula para pior apresentador que obviamente <risos> ah muito injusto Você jura? Não concordo, juro <risos> por Deus. Não falem mal de Fauschinho. Adoro Fauschinho. Sério, cara. Porra, Ai, eu Deus. sou pó, tadinho. Mas é porque também ele tem muita gente contra ele, mas ele também tem muita gente a favor, né? Porque o pistol até hoje no ar não é à toa. Gente, é porque não tem ninguém para colocar no. Não, tem sim, Sempre tem. Sempre tem. E outra tem coisa, ninguém. o povo fala anos ah, que Luciano Huck é. é, é Treinado para substituir o Faustão. Por que não substituir ainda? Nunca Tem Nunca imagina. Pois não sei o que tá ruim igual Faustão. Gente, <risos> nunca. Faustão se veste mal. Não, gente. Na, na, no dia da premiação, ele ele parecia o chefe dos pizzaiolos. Ai, eu adoro ele. Não, não, não gente. Ele pé. péssimo. Ai. Ele se veste mal, sabe? Não fala mal da roupa dele. O, o relógio é maior que ele. Não, <risos> não. Ele, é, ele é horrível. Ele é péssimo. Não. Meu amor... Você já assistiu Daniela Albuquerque? Já, também é horrível. Não, amor. Você não tem noção. Se você acha Fausto Silva horrível, acho que você não vai ter adjetivo para dar para Daniela Albuquerque. Que pelo amor de Deus, o que é, que é isso? Gente, eu consigo achar Sabrina Sato melhor que Fausto Silva. Isso para mim não, é... não. mim, não. Possível, isso para mim, Denise, isso para mim, isso para mim significa um atraso mental na minha vida, entende? Não, a não. Chata, tá a chata Sato, melhor que Fausto Silva, um atraso mental. Ou seja, é o apocalipse. Ou seja, é o apocalipse. <risos> é um erro. Fausto Silva é uma droga. Qualquer relógio maior que ele, gente. Ele não se veste bem, com aquela calçadinha de retrô. Pelo amor de Deus, não, não. Eu achei perfeito. Adoro, queridos. Vocês são ótimos. Faustinho... Não fique assim, não fique triste. Drix é amarga. Eu te adoro. Ele é o pior. Não concordo, Ele é o pior. para. Ah, Ele e outra coisa, ouvintes. Não se deixem convencer por Drix nesse sentido, tá? Porque ela já estava retada com vocês por causa dos resultados dos melhores. Cantou de música, agora ela já tá feliz, né? vocês são <risos> os melhores. Não se vendam a ela. É, agora eu já estou gostando de vocês, tá? é. <risos> E, e com o pior cantor, eu começo a amar mais vocês. Não, o pior cantor disputa quase errada, viu, Dri? Entendeu? Eu começo a amar gente. muito mais vocês. O meu amor por vocês nesse final de ano começa a Ela está quase perdoando vocês, gente, pelos outros Gente, não, se eu tivesse dinheiro, eu dava um presente <risos> para cada um de vocês, <risos> sabe? Ronaldo, pior cantor, gente, gente ela é, é a glória. É a glória, vocês não estão entendendo. Ali, do ladinho de Pablo, é a glória, pai. É a glória. <risos> gente, mas olha quem tava competindo, gente. Michel Telói, cicatra, Pablo e Naldo. O que dizer a respeito? Na verdade, ah, Michel Teló. Não, não diga isso. Quando a gente fala de pior cantor, a gente fala de pior voz. Não é o pior ritmo ou o pior trabalho. Não, a pior voz. E Michel Telon não é um cantor ruim, não. Ele canta bem, sim, senhora. Sim, Isso hum. aí a gente tem que ser justo. Agora, Naldo não canta bem. Não, não tem voz boa, não tem voz bonita. Eu não, pelo menos eu não gosto. Pablo, gente, só aqueles agudos dele. Eu amo com a sofrência, tá? Mas os agudos de Pablo tem que ter um ouvido. Que eu acho que nenhum ser humano ainda conseguiu desenvolver uma audição suficiente para ouvir Pablo sem achar chato. Porque <risos> realmente, uhum. ele é. Eu não consigo acompanhar. E a MC Catra não cantou, né, gente? Vamos combinar. Catra não canta, gente. Ele uhum. é. Sei lá, ele tá ali, tá ali pra, como rapper, para passar o um recado, sei lá. Uhum. Mas concordei com a votação aí, achei coerente. Super, acho super coerente. Amo vocês todos. Se eu tivesse dinheiro. Oi, gente, era um presidente em cada chama... Mentira. Pior atriz. Fato, né? Fato. Gente, Ô, gente, gente, mas eu não concordei com o Monique Alfredo, que já regra do, do jogo ter 10%, não. Eu acho ela boa atriz. Acho ela péssima, pelo menos Não, de não eu acho não, tadinha. Rorosa, rorosa. Não e, sei se é o personagem que tá chato, mas eu não acho ela ruim, não. Cara, Agora, eu, eu... eu não lembro de Alessandra Ambrosio, não sei quem é a Julia Costa, enfim. Pode falar dele gente, a Alessandra Ambrósio na não regra lembro, do jogo ela era namorada do Raj Gray lá do, do, do, do protagonista no início, a modelo que era namorada dele ah, não vou lembrar disso não ah, eu lembro, quer dizer eu não queria lembrar, mas eu lembro e, nossa, né ó, tadinha, não é, não é a área dela acho que eu espero que depois desse trabalho ela tenha percebido que não é a dela, né <risos> É atriz, gente ela é linda surrealmente linda, modelo, bacana, trabalho trabalhou com os melhores estilistas aí do mundo. E fica nessa, amor. Vamos nessa, fica aí, que tá fazendo sucesso aí. Como atriz, não vem não, que não rolou. Oh, e eu acho que não vai rolar, porque essas coisas também, apesar de ser muito trabalho e muito correr atrás, também tem muito de dom. E não sei, infelizmente, não acho que tem. Já bacana. é uma situação. É, já é uma situação diferente da de Júlia Costa. Eu acho. Não, ela não está bem em Malhação. Ela ah. não está boa atriz em Malhação, que é a filha de, de Flávia Alessandra Drix. Ah, tá. Ela é filha de Flávia Alessandra e Paulo, Paulo... Como era o nome dele, meu Deus? Sim, sim, ok. Mas Ma, como pa, isso fizesse alguma diferença na minha vida? Ah. Não, não é que vai fazer diferença na sua vida, mas talvez no julgamento e no fato de ela estar onde está tenha contribuído, entendeu? Entendi. É, mas... Não acho ela atriz ruim, não. Acho que ela precisa trabalhar muito ainda. Acho que ela tem o dom. Ela é bacana, ela consegue atuar, coisa que a Alessandra Embrosa nem consegue. Mas ela não... Ela tem que ser trabalhada. Ela tem que estudar bastante ainda. Tem que correr muito atrás para convencer, entendeu? Uhum. Porque ser atriz não é só chegar lá e dar o recado. Você tem que convencer a pessoa que tá assistindo A minha humilde opinião, tá, gente? Não tô... Especialista de nada, mas enquanto espectadora, eu espero ser convencida pelo ator que tá ali naquele personagem. Lógico. Até porque eu, eu, ele, né? eles têm um milhão de trabalhos fora, a gente sabe, ninguém é burro, a gente sabe que ele é uma novela e que é um personagem, então eu preciso ver o personagem ali, não o ator ou a atriz. E ela não está, não atingiu esse patamar ainda, entendeu? Então, assim, apesar de, de não sei como foi que ela entrou em malhação, não sei se foi influência ou não. Mas, apesar de, de ter um gene bacana aí, né, para classe artística, da classe artística, precisa trabalhar muito ainda, correr muito atrás para conseguir convencer e fazer um trabalho bacana como atriz, concordo. É, eu não posso falar nada, gente, porque minha memória não registra, e até porque uhum. eu não vejo malhação, então... Nada falarei. Eu pulo para a pior cantora. Meus <risos> amores, vocês são a montanha russa na minha vida. Vocês sobem, vocês descem, vocês sobem, vocês descem. Ai, da verdade, nós gente. temos, nós temos um conflito aqui de, de, de relação. Nós temos um conflito. Por quê, Entende? Porque assim, gente, eu não acho Joel uma pior cantora. Ah, mas aí, ó. Você tá sendo deliciosa. Porque Michel Teló não canta mal você também. Você entende? Eu não acho... Ah. Uma... Eu acho... Michel Teló péssimo. Eu não acho... Você acha uma... que ele canta mal? Eu acho ele todo ruim. Eu não não estou um... perguntando se você acha tudo ruim. Estou perguntando se você acha a voz dele Se eu acho ele todo ruim, isso inclui a voz dele. Ah, não. Da... Não é possível, a é meu amor. A não é Então, assim, não. eu acho que Valesca Popozuta é décima. Entende? E vocês elegem Joelma como pior cantora? Não, não, não, amiguinha. A Popozuda não é cantora, em primeiro lugar. Então, Eu não, não sei porquê. É, é, ela não é cantora. Piorou, piorou. Não entendi também. Acho que, né, pelo amor de Deus, gente. Ela fez um sucesso legal, mas não é cantora. Vamos combinar. Ludmila. também que Joelma não é cantora. Ela grita, né? Não, mas ela tem potência vocal. Ela sabe cantar, né, gente? Não vamos negar isso. Ludmila, acho a voz dela, ela canta Muito. Eu já ouvi Ludmila cantando outros estilos musicais. E ela canta muito. A voz dela é surreal, de boa, assim, de, de linda. É... Mas pode ser que o estilo não agrade a todo mundo, é óbvio, como sempre, em todos os lugares. Mas eu acho, gente, que Joelma teve um problema de imagem esse ano que influenciou e muito, acabou sabe? Acabou com ela, né? Pois é, acabou com ela esse problema. Nossa, foi péssima a maneira como a, a situação dele foi conduzida. É, o sensacionalismo que foi feito em cima disso não só da empresa, mas deles próprios dos próprios envolvidos, sabe Sim. acho que acabou um pouco deixa um pouco confusa a situação então não rolou é, acho que muito por isso também é um resultado porque eu também não acho que ela é uma cantora ruim não e eu preciso fazer essa pergunta me desculpe a minha ignorância, quem é Maíra Freitas? a mínima ideia, é uma remota <risos> Não sei que ela, <risos> gente Eu não tenho como comentar porque. A marremoto, eu, não, remota, ela. eu não, não sei quem é, não. Uma Sim, remota, será uma remota. Crix, eu, tô... eu fiquei arrasada agora. Eu, eu acho que eu tô muito alienada, gente. Eu não sei quem não, é. Isso que não, isso não é. é alienação, amiguinha. <risos> Olha só você falando merda sobre você mesma. Isso não é sei. inteligência, isso não é alienação. <risos> É melhor não vá ver, É melhor não procurar, ah, não, go não, não gogla, não gogla. Não, não vou, não vou, que realmente. Não... Tá? Mesmo que eu veja a cara, eu não vou saber quem é. Então, porque tem uma adianta. amiga que fala assim, não gogla, não gogla, porque isso é inteligência. Pois é, melhor ficar assim, sabe, sem essa informação na vida. Não Vendo. E aí a gente passa pra pior humorista Engraçado que eu falei isso hoje com uma amiga Que tá na casa e fala fala assim Que Leandro Rassum, né, menina Emagreceu aquilo no... tudo Perdeu a graça, realmente é a Leandro Rassum perdeu a graça A graça de Leandro Rassum Estava no seu jeitinho cordinho de ser Ou ele já era antipático Desde sempre, a gente não sabia, né e É, não sei Priscila Fantin, gente Obóvio, né É, é, não nova, é humorista. É. É humorista, né? É. humorista coitado. Foi colocada num.. Pra, banho de piranha aí num, num programa péssimo. Né? Já pra estrear como humorista num programa que, pelo amor de Deus, não ia revelar ninguém. Mas ainda assim ela não, não saiu bem. Não se saiu bem na, na posição aí, não. Acho que. Tadinha, eu nem Melhor tem atriz. Falar. Eu acho que ela tem que ficar escondida mesmo até, até março, tipo, pra cara, esquecerem, né, pra gente esquecer a gente que, fizeram que fizeram isso com ela. Pra né, pra depois pois voltar, é. porque ela realmente fez uma merda na vida dela, muito grande, deixa ela querendo. Não, nem sou culpa dela, né, gente, mas não, não vem ao caso. É, tem certeza. A é. gente parte pra pior novela. Óbvio! Qual é o resultado mais óbvio do universo intergaláctico? Esse, né, gente? Ah, não, eu falaria De... dez mais dez uma mandamentos. vez, não vai concordar. Não, eu falaria 10 mandamentos, É. É absurdo da desleza. Você deixa a Eu gritei. Ele eu... gritou no meu ah, tempo. Ah, você que tá muito sensível em idade, tá ferrado. Idade, óbvio. Ah, nada. E você nada. você, enfim, me deixou assim tipo. É o cara até te mandar se eu falaria e louco para Isóphlos, entendeu? Porque sempre que eu vejo a Bruna Marquezine me dá nervoso, porque a mão de Bruna Marquezine é maior que ela. Eu tenho agonia com a mão da menina, <risos> tem As mãos dela um não problema. são proporcionais. Então me dá nervoso. Mas enfim. Não, não, não. Não tem nada contra a Babilônia, não, gente. Não, você já não tinha na época que todo é, mundo falava mal, né? Então, não é referência pra gente. <risos> Mas, é, eu, eu só quero dizer o seguinte, gente. Eu acho que a regra do jogo tá aqui. E Babilônia tá aqui e a Love Paraisópolis tá aqui. Ok, poderiam competir entre si como piores, tá. Mas os Dez mandamentos, os drinks, eu acho que não deveria nem competir, entendeu? Eu acho que não é o mesmo patamar. Entendi. É muito é, é mais. É, é, é assim, não, não tem como competir com os 10 mandamentos, entendeu? Então, assim, eu, eu realmente não entendo, mas eu não vou entrar nessa discussão de novo. Mas também o DJ Babilônia, então ok. Tá ok o resultado pra mim. Mas não.. É, é isso. Pronto, acabou. Pior música do ano pior música do ano. Troféu é para porque homem não chora de Pablo. E eu amo mais vocês meus ouvintes queridos. E eu não sei se isso tem muito a ver com o fato de ninguém aguentar mais ouvir essa música. que a gente, você não queria você ouvia. <risos> foi, foi por osmose. Aqui em Salva... Meu amor aqui não em Salvador vem, não. você não tá entendendo. não. para a rua era música alto nas ruas todo mundo ouvindo. Você saía sábado de noite, eu moro em Estela Mário, gente. Eu passo por Itapu Eu só, só consegui ouvir isso. Era nos dois perto ônibus. Por outro lado aqui, é Tim ensinais, é, Pois é. É aquele.. Eu fico chata, sabe? Quando eu... chega um momento que eu não quis ouvir, para não a voz de eu ficava de se eu encontrar essa pra minha eu acho que eu vou no pescoço dele, porque eu já tô com tanto saco cheio dele. Ah, porque gente, foi isso, assim, eu ouviu demais, eu ouvi demais, sem se querer, porque Pablo, óbvio gente, que eu não fui atrás de baixar Pablo porque realmente não é meu estilo de música. Graças a Deus o meu Mas... vai morrer rapidamente. <risos> que, gente? sim, gente, não, calma, gente, calma, calma. Eu é um daqueles cantores que, né, morrem, morrem, pronto, morreu. Sim, gente, sim. né hum. Vai à frente. Agora, cabelo de chapinha, ainda não... Nem eu. Não posso Isso, falar. Vou... Sei das polêmicas, nós não ouvi. É, é, tá na polêmica aí. Bel já foi até o STF, né? Não sei. Str, Str, já mudou a, a letra da música. É, e tudo. Mas eu quero ouvir a original. Porque eu quero ter opinião, gente. Eu gosto de ter opinião, né? Gente, mas eu preciso falar uma coisa. Eu, depois que Bel saiu do Chiclete, eu tenho ficado meio decepcionada com os trabalhos dele. É, porque quem acompanha as coisas, né, do Carnaval de Salvador e etc, sabe a potência que o Spot era, na avenida e tal não parava para ouvir, não era aquela música que eu ouvia no dia a dia, mas gente, era surreal que o chocolate era no Carnaval, e as músicas eram muito gostosas de ouvir, era uma cara de Carnaval eu achei que ele perdeu um pouco a mão aí, depois que ele saiu da banda mas vou ouvir a música também para saber o que falar não, não, não é, vou julgar eu... e a gente pula para pior reality não concordei, não, não concordei também não, e Isso. também acho que não precisava de competição, porque todos esses aí são um, um cocô, desculpa a palavra, porque eu ia falar outra coisa é, Masterchef Brasil não, não precisava nem estar aí, eu acho que não vale e, e a fazenda, Nossa. gente, de longe pelo de Deus, longe sentado e cego, pelo amor de Deus de longe, não, não tem, tem longe. outro não tem outro Big Brother Brasil. Brasil também já se enterrou acho que não precisava nem estar aí não, não, não. é Mas tá ganhando o seu din-din, né? Merchandise direto. Agora, é, todos estão, né? é o The, o The Voice Brasil é ruim? É ruim, o The Voice Brasil é ruim. Agora, porra, comparar com a Fazenda, gente... Não, pelo amor de porque... Deus, não existe. A Fazenda é, é, é podre. Só é legal quando a Mara entra para dar tapa nos outros. <risos> Ela é completamente louca aquela Aí vez. eu gosto Aí Gente, eu bem ela é completamente desequilibrada Aí eu acho bem legal Não, eu não acho legal, não Nada ah, legal, aliás Eu achei aliás. tão legal, gente, eu ria tanto Não, meu médico, meu muito feio acho Mas é Mas é isso, gente, eu não tenho que dizer A show atualmente para mim tá to... Estão todos no mesmo balaio De Ruins E eu Mas eu voltaria na fazenda Obviamente oh, E não me venham com churumelo De que eu persigo a recolque Vai todo mundo catar coquinho é. é final do ano, mas eu vou desejar coisa ruim também Porque eu sou de Deus Deus eu sou, eu sou normal oh, é, Mentira, eu não estou desejando coisa ruim não Mas gente, não dá A fazenda não dá não E dá. Não se dá. vierem reclamar Tem aquela frase que saiu agora que eu adorei Eu coloquei no meu face Que fala assim, é, ah, vai para o inferno. Aí fala assim, poxa, mas é época de Natal. Ah, então vai para o inferno de Trenó. Vai com o Papai Noel. Para, <risos> levar o um presente lá para ah, que era, era Deus, alguma coisa. Ah, também acho. E pior e aí, série bota, né? brasileira. Né? Pior série brasileira. Óbvio, gente. <risos> óbvio, óbvio, óbvio, gente. Gente, óbvio. pelo amor de Deus. Óbvio. Vamos aguardar para a vida. O que, que é o partir o Shopping no Multishow? É. O que... O que... Eu não tô entendendo até hoje, Mas o olha, eu mesmo. acho que faltou aí uma que é pior que partir o shopping. Qual é? Treme, treme. Ai, ah, eu não assisto. Cara, assista uma vez para nunca mais sua vida. Eu não assisto. Vou, vou, vou ver para poder falar. É, todo domingo. Vou assistir. Todo domingo. Tá, tá? Tem e... certeza que eu posso assistir. Eu vou ter raiva de vocês, será? Não, você vai ter raiva do mundo. <risos> Você vai ter raiva do mundo. Santa raiva, de vida, de vida. É a pior coisa que já colocaram na TV. Assim, é, é, é Consegue ser pior que o programa da Priscila Fantin lá. Sabe? Nossa, abre, então pior, obrigada, não quero. Tá? O Treme Treme é a pior coisa que o Multishow já colocou na TV. E, hum, assim, Mr. Brawl, para mim, não, não poderia constar dessa lista. Também acho. Hipótese alguma, Mr. Brawl é um trabalho... Incrível de Adriana Falcão. Incrível. E jamais poderia constar nessa lista, gente. Mas, assim, partir o shopping é um erro do erro. Devia partir casa, porque é um erro do erro. E, bom, para finalizar, eu só quero deixar uma coisa clara para os chatos de plantão. porque eles estão em todos os lugares, empesteando a vida da gente. É, <risos> gente, piores e melhores... É opinião no nosso caso. Não somos especialistas. A gente não tá falando que, ai, você não sabe.. Vai, vai todo mundo, ah, pelo amor de Deus, hein? O que a gente acha, o que a maioria das pessoas que votaram acham. E pronto, não é verdade absoluta, tá? E cotidianas de ano novo pra gente, gente, olha, eu vou falar de domingos de Super Bowl, Twin Peaks, vocês lembram de Twin Peaks? E Twin Peaks foi ótimo, vocês lembram de Twin Peaks? Pois é, de volta, eu quase não lembrei, gente, década de 90, de volta, é hora do Capitão América. Mais uma compra da Netflix, ouçam para saber qual é. House of Cards, vocês estão com saudade? Eu também. Supergirl, Vikings, morrendo de saudade de Ragnar, quem não está? É, Once Upon a Time, Saving Hope, uh, tem Baylor's e The Brink na HBO. Netflix, liberando geral, o quê? Ouça aí. E eu falo de, do Critic Choice Awards, que já foi liberada, tá bom? Ou são. Oi, gente. Mais um cotidiano da Dream. Depois desse Natal. Todo mundo passou bem o no Natal? Muito bem. Agora vamos de ano novo. Champanhe na área. Mas antes da champanhe, vamos às dicas para quem adora séries e muito mais. Eu começo com o Super Bowl, pois é, domingo de Super Bowl. A HBO e os produtores executivos Peter Berg e Sarah Albrecht criaram novas edições da série State of Play, documentários, que legal, que abordam temas complexos relacionados ao esporte e exploram, ao mesmo tempo, suas relações com a sociedade. E para se preparar para o Super Bowl, a HBO vai exibir dois deles em janeiro. State of Play, quebrados. Esta produção original da HBO conta a história do jogador de futebol americano Eric Legrand e do ciclista de montanha Steve Chope, ambos atletas profissionais que ficaram paraplégicos. Pois é, o documentário acompanha a vida dos dois homens e suas famílias que lutam para aceitar suas novas limitações físicas, pintando um retrato cru e inspirador de resistência e amor. Vai ao ar dia 18 às 21 horas. Bacana, viu? a Anotem. O segundo é Stage of Play, Primeiras Damas. Esse documentário examina o um aspecto mais universal do mundo esportivo, o equilíbrio entre a casa e o campo. Para isso, a produção mostra a vida das esposas de dois treinadores de futebol americano, Mike Tomlin e Scott Lenhoff, e de um piloto da NASCAR, Kevin Harvick. programação é no dia 25, às 21 horas. Bacana, viu? Vale a pena agendar e dar uma olhada. Gente, Twin Peaks, de volta. Pois é, quem lembra? A cultuada série da década de 90 retorna com novos episódios somente em 2017. Aguenta que tem mais um ano aí pela frente. Mas os fãs que já podem conferir o primeiro teaser divulgado por David Lynch em sua página no Twitter. Corre lá. Os 18 episódios ainda estão em produção pelo canal Showtime. A terceira temporada da série trará Kyrie McLachlan novamente interpretando o agente Dave Cooper, do FBI. O enredo dos novos episódios ainda não foi divulgado. O que se sabe é que a história será situada nos dias atuais, mais de duas décadas após os eventos ocorridos no final da série, criada por Lynch e Mark Frost. Segundo divulgado pela imprensa americana, no elenco também estão Robert Nipper, Prison Break, Balthazar Getty, de Brothers and Sisters, Amanda Seyfried, de Big Love, Jennifer Jason Leigh, de Weeds e Revenge E Bailey Chase, de Longmire eh, E Robert Foster, de Nakia e Karen Cisco. Eles deverão interpre interpretar novos personagens em participações recorrentes Até agora, o Showtime confirmou apenas o nome de Mac Leigham No elenco, eh, ainda segundo a imprensa americana Entre os atores da série original Os fãs também poderiam contar com a presença de Sharon Lee Que era Laura Palmer, Dana Ashbrook como Bob Briggs e Richard Beamer com, como Ben Horn. Vamos esperar aí o que que vai dar esse Twin pics aí de volta, tá? E, gente, é hora do Capitão América, né? O cara tá com tudo. A ABC está fazendo esse especial em honra do é, 75 anos de aniversário do super-herói, né? A ideia é que tenha duração de uma hora esse especial e que siga a história do Capitão América, de 1941 até agora. Assim, irá explorar como o personagem tem sido um reflexo das mudanças de épocas e do mundo em que ele tem existido ao longo dos anos. E não é só isso. A ABC anunciou que o especial revelará um anúncio exclusivo da Marvel Comics e, como os últimos anúncios da Marvel em especiais de TV, Mostraram um olhar em próximos filmes, a gente pode aguardar alguns spoilers aí, o cara tá com tudo, viu? Mais uma compra da Netflix, o canal de streaming adquiriu, na sexta-feira, dia 18, os direitos de exibição de Shadow Hunters Nova produção da Freeform, baseada na saga Instrumentos Mortais, escrita por Cassandra Clare a exibição será nos mesmos moldes de The Return. O episódio passa à noite nos Estados Unidos e, no dia seguinte, está disponível na plataforma do Netflix. A estreia oficial acontece por aqui, no dia 13 de janeiro. Anotem aí. Para quem estava com saudade, vai ficar com saudade mais um tempinho de House of Cards. Pois é, uma das séries mais consagradas da Netflix está com data marcada para retornar dia 4 de março. A quarta temporada chega na íntegra, olha só. O barato do Netflix é isso, né? Você não fica com aquela sede do capítulo que vem. O anúncio foi feito na noite, durante os comerciais do debate do Partido Republicano entre os pré-candidatos à presidência dos Estados Unidos. Em forma de propaganda eleitoral, um vídeo foi apresentado com uma imagem extremamente positiva da liderança de Frank Underwood, que é o Kevin Spacey, um homem que coloca as pessoas acima da política. Além disso, um site dedicado inteiramente à campanha também foi colocado no ar, o fu2016.com.com. Siga com as iniciais de Frank Underwood e que também sugere o trocadilho Fuck You. Sem dúvidas, o novo rano da série promete boas reviravoltas dessa jornada, com o restante da campanha de reeleição pela frente O desafio de Frank para vencer nas urnas O cargo de presidente vai ficando cada vez maior Caso você ainda não tenha caído Nas graças das manipulações da dupla Underwood Sugerimos que aproveite o recesso de fim de ano Para maratonar tudinho na Netflix Gente, tá tudo lá É só entrar e cair de cabeça E a gente fala de Supergirl Que poderá encontrar sua gêmea má Ainda nessa temporada Na primeira temporada dela Pois é, segundo o produtor da série é Andrew Kreisberg Cara, ainda lutará contra uma versão bizarra até o final da primeira temporada Apesar de não ter especificado qual bizarro irá aparecer A aposta mais correta será da própria Supergirl Conhecida como Bizarro Girl Olha que louco A personagem teve sua primeira aparição em Supergirl volume 5 de 2010 Bizarro Girl é apenas mais uma versão das criaturas conhecidas como bizarro Que teria fugido do seu planeta e caído na Terra Atualmente, Supergirl está em ato e voltará com episódios inéditos no dia 4 de janeiro nos Estados Unidos. Vamos ver o que, que nos aguarda. Para quem está com saudades de Vikings como eu, sou uma apaixonada por Hagen Aarck, o canal History dos Estados Unidos anunciou a estreia da quarta temporada para o dia 18 de fevereiro, bem como a encomenda de mais quatro episódios. Com isso, ela terá um total de 20 episódios os quais serão exibidos em duas etapas. Os primeiros, dez, irão ao ar no primeiro semestre de 2016. Ah, isso me mata, gente. Os demais deverão ser exibidos no segundo semestre. Criada por Michael Hirst de The Tudors, Vikings narra a trajetória de Ragnar Lothbrok, da Travis filme de The Beast, um jovem guerreiro, fazendeiro e chefe de família, visionário e sonhador que luta para conquistar as riquezas e as terras que estão além do Mar Báltico, para quem ainda não viu esta série incrível. Em seu retorno, a série contará com a participação dos finlandeses Peter Frozen como o monarca Harold Finehair, que tem como objetivo se tornar o rei da Noruega, o que o leva a ser uma ameaça para Ragnar. É... Bom, não me peçam para ler sobrenome desses caras Porque é impossível, tá, gente? já esperar alguma coisa Como Ralph, Ralph Dan The Black Irmão mais novo de Harold E a americana Diane Dohan Como Idu Uma mulher que intriga Ragnar vão, vão aparecer aí nessa nessa temporada No Brasil, a série está na grade do canal Nat Geo Sendo que já foi lançada em DVD e Blu-ray pela Fox. As duas primeiras temporadas também estão disponíveis no Netflix. Gente, Netflix vai no mundo e eu pensei que era o Google. E a gente vai para Once Upon a Time. A atriz Terry Reeves, de Chicago Fire, foi escalada para um papel recorrente na atual quinta temporada de Once Upon a Time. Ela será Dorothy Gale. A última aparição de Dorothy, se vocês lembram, na série foi durante o terceiro ano, com a personagem ainda criança. Agora já crescida e vivida por Reeves, Dorothy voltará para Oz com o propósito de salvar a cidade da bruxa malvada do Oeste. A quinta temporada é, de Once retorna no dia 6 de março nos Estados Unidos com seu 12º episódio. A gente fica aqui com saudade. Onceers, univos sempre. E Saving Hope, o canal é, CTV, anunciou encomenda de 18 episódios, e eu que não achei que não ia para frente, viu? Para a quinta temporada, a filmagem terou início entre março e abril de 2016. Criada por Maureen Brabner, de Rock Blue, e Malcolm McRuddy, de Republic of Doyle, a história tem início quando o Dr. Charlie, chefe da cirurgia do Hope's Ian Hospital, sofre um acidente e entra em coma. Lembram? Enquanto a sua noiva, a doutora Alex, de Smallville, luta para encontrar uma forma de trazê-lo de volta O espírito de Harris vagueia pelo hospital, amparando as almas daqueles que momentane momentaneamente ou não também circulam pelo local A quarta temporada retorna com novos episódios no dia 7 de janeiro no Canadá, encerrando no dia 14 de fevereiro de 2016 Com o um especial de duas horas do dia dos namorados Oh, o amor está no ar Bom, a HBO vai reforçar sua grade de programação aos domingos, no Time Time Com as estreias das novas produções originais de comédia The Brick e Baylors No dia 21 de junho Simultaneamente com os Estados Unidos As séries seguirão a estreia mundial Da segunda temporada de True Detective Que também será exibida simultaneamente Com os Estados Unidos a partir do dia 21 de junho. Criada pelos irmãos Roberto e Kim ben The Brink é protagonizada por Jack Black, Tim Robbins e muitos outros. Criada por Steve Levinson, de Border Walk Empire, da HBO. *Bailers* é o primeiro trabalho de do Under Rock, Johnson, né, e é protagonizada pelo próprio Johnson além de Rob Codry, Uma Benson Miller, entre outros. É legal, viu? The Vale, vale a pena dar uma olhada. E o Netflix, liberando geral, gente, no dia 31 de dezembro, eles vão liberar tão a tão pedida nona e última temporada de How I Met Your Mother, com aquele controvérsio e polêmico final, e agora a série está completinha no catálogo. No derradeiro ano, Ted finalmente conhece a mãe, mas as coisas tomam um rumo bastante inesperado. Janeiro também terá muitas novidades no serviço de streaming, incluindo a quinta temporada de Dalton Abbey, a segunda de Nation, a estreia de Shadow Hunters, que eu já falei para vocês, The Mortal Instruments, e The Grassi, Net, Class. Em documentários, o destaque é a estreia de Chelsea Doe, prota protagonizado pela comediante Chelsea Handler, sobre casamento, racismo, vale do silício e fruto da parceria da produtora da atriz com a empresa. Vale a pena, viu, gente? As novidades em filmes incluem Tropa de Elite, Pânico 4, Jumanji, O Virgem de 40 Anos, Ligeiramente Grávidos, The Lost World, Jurassic Park e American Pie 2. E vamos para critics Critic Choice Awards. A associação é formada por cerca de 300 críticos de cinema e sem de televisão, sendo que cada um vota em sua área de atuação. Pois é. A cerimônia de entrega do prêmio isso é realizada no dia 17 de janeiro e já tem os seus escolhidos. Eu não vou falar todos, porque eu ficaria até final de 2017 aqui falando. Então eu separei só os principais, ok? Série dramática concorrem em Empire, pela Fox, Mr. Robot, USA, Penny Dreadful, Showtime, REST, Sandance, The Kinnic, Cinemax. The Left Lovers, HBO, Unreal Last Time, eu não entendi o que The Left Lovers tá fazendo aí, tá, gente? Atriz de série dramática um, City Apple, Apple B, acho que é assim que fala, é? por Unreal, Last Time Carrie Coon, por The Left Lovers HBO, Viola Davis, lógico, por How to Get Away with Murder, ABC, Green, por Penny Dreadful, Showtime Tragic Hanson por Empire Fox, Kristen Heater por Jessica Jones, Netflix, A Torre de série Dramática, Hug Dancing por Hannibal, NBC, Remy Malek por Mr. Robot, USA, Clive Owen por The Kinnick, Cinemax, Liv Schreiber por Ray Donovan, Showtime, Justin Rooks por The Last Lover, HBO, Adam Young por S.T.P., Sundance. Série Cômica, black blackish ABC, Catastrophe, Channel 4, Jane, The Virgin, The CW, eh, Master of None, The Netflix, The Last Man of Heart, Fox, Transparent, Amazon, You, you Are the Worst, FX, FX foi ótimo, desculpa gente, FX, Melhor Ator de Série Cômica, Anthony Anderson, por Black-ish, ABC, Aziz Ansari, por Master of None, Netflix, Will Forte por The Last Man on Heart, Fox, on Hearst, Fox, gente, tá difícil. Randall Park, Park, isso mesmo, por Fresh of the Boat, ABC, Fred Savage, por The Grinder, Fox, Jeffrey Tambor, pro Transparent, Amazon. de Série Cômica. Ration Bloom, pro Crazy Ex-Girlfriend. Uh, Aya Cash, pro You Are The Worst FX. Wade McLean-Covey, pro The Goldbergs, ABC. Gina Rodriguez, pro Jane, Jane the Virgin. Trace Ellie Ross, pro Blackish, ABC. Constance Hu, pro Fresh Off The Boat, ABC. Telefilme ou minissérie: Childhood's End Sci-Fi Fargo, FX, Luther, ótima série, gente. É, BBC America, Saint and Stranger, é, National Geographic, Show Me a Hero, HBO, The Whiz Live, NBC, Ator em telefilme ou minissérie, Wes Bentley por American Horror Story Hotel. Eh, FX, Martin Clunes por Arthur and, jo Arthur and George, Isla Elba por Luther, Oscar Isaac por Show Me a Hero, Vincent Cassel por Saints and Strangers, Pat Wilson por Fargo, atriz de telefilme ou minissérie, Cat Bates por American Horror Story, Kristen Dunst por Fargo, Sarah Hay por Flesh and Bone, Olivia Allen Lynn, por Dolly Parton's Coat of Many Colors, Rachel McAdams, por True Detective, Chance Williams, por The Wiz Live, série animada, Bob's Burgers, Bojack Horseman, South Park, Star Wars Rebels e The Simpsons. Gente, depois de enrolar a língua em tantos nomes, eu desejo para vocês um grande ano, que 2016 venha é, carregado de bênçãos, com muita paz, muito axé, uh, muita luz, e que a gente saiba escolher os caminhos certos, mesmo que eles tenham obstáculos, porque sem obstáculos, meu rei, a gente não desenvolve, a gente não amadurece, é nunca nessa vida, né? não? cheiro grande, até semana Mix da TV gente, nosso Mix da TV está de volta, eu estou aqui com o Drix, com o Cipra, né gente Quando pode não estar todo mundo junto mas é bom quando tem Drix com a gente e é a dobradinha entendeu É, é, depois dela vem o do dela do vem, do meu, é, aí tem que ter uma dobradinha, eu nunca tive dobradinha nada na vida, eu me sinto celebridade <risos> quando <eu> tem <sinto> dobradinha, <risos> Aliás, então é muito bom. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Ai, Diana, <risos> <risos> Gags de Weislepool, estreia 16 de janeiro às 22 horas. São duas minisséries inéditas que vão estrear no canal Max, em janeiro, tá, gente? Essa gangue de OSEP, que estreia dia 6 de janeiro, às 22 horas. É, Shahid Khan, ganha a vida saqueando trens de cargas britânicos, mas o regime colonial inglês está com os contados na Índia. Shahid, que é considerado um páreo por seus amigos e familiares, é forçado a trabalhar na mina de carvão de Hamadir Sink, onde se inicia uma guerra de gangues que assombra a comunidade então se vocês gostam, é dia 6 de janeiro 22 horas e vai estrear também a minissérie Cara de Anjo baseada no livro de maneiro Maniero é, eu não vou falar a tradução, gente, porque realmente não, meu italiano não é o melhor, tá? É, aliás meu italiano não existe é, mostra a ascensão e queda de todos os líderes da organização criminosa Mala del Brenta. É, longo das décadas de décadas de roubos, sequestros, assassinatos e tráfico, todo construiu um império. Em dois episódios, de... a gente, eu tô maluca. Em dois episódios, a minissérie estreia dia 20 de janeiro, às 22 horas, ambas no canal Max. Gosta aí de um, uma coisa diferente, assiste aí pra ver. Tá e me conta. Tá bom. Obrigada pela informação. Ah, o TCM <risos> divino de José, Às 22 horas, o show do Dire Straits on the night. Com shows gravados na França e Holanda, On The Night documenta a turnê de 92, que contou com mais de 200 apresentações em todo o mundo. Com Money For Nothing, Colin Call, Elvis, Walk Of Life, com solos frenéticos e riffs vitais. Então, quem gosta aí, Dire Straits, 7 de janeiro, 22 horas, no canal TCM. Quem gosta de música, vai gostar. O ano de 2016 vai começar com uma história de tirar o fôlego. de Estreia de... De ligações perigosas, dia 4 de janeiro na Globo. Incólicas, então, incólicas. Tá, cólicas. Não, a gente falou super bem aí, né? Das, das séries brasileiras. Eu acho que essa é outra que vai chegar bombando. Tudo que tem, tudo que tem, como é o nome do protagonista. Eu seu amo. Tudo, tudo que tem, tem salto tomelo tomelo é. mim é bom, gente. Patrícia Pilar <risos> e, e Marjoristiano. Nossa, não, a propaganda já tá me deixando assim. Vocês não estão entendendo. Numa ansiedade, só Jesus e na causa. Eu acho que o vazio de Verdade Secreta vai ser preenchido. Mas, porém, contudo todavia, é muito curto. A gente queria mais. Mas vamos... Então, pronto, gente. Vocês já estão sabendo. Estreia dia 4 de janeiro. E nosso podcast bombástico, como sempre, vai ter uma entrevista com mais Marjo este ano no próximo podcast. Então, fiquem ligados. Eu acho que nem no próximo, gente. Ano ano que vem, dia 5 de janeiro, Tá? Quando estrear no outro dia, a gente vai ter uma entrevista bacana. Então, aguardem. Que novidades virão. E a chegada de um ano novo é de festa. Amigos e família iriam para renovar a esperança pelo que está por vir. Uhum. E o que pode ser melhor do que se lembrar com os principais nomes da música brasileira é assim que a Globo faz a propaganda do seu show Deve -se que esquenta a noite do dia 31 logo após a regra do jogo. Agora, gente, Drix, Hum. Só vai conseguir viver o 2016 se ela vê esse show, gente. Ó, oh, presta atenção quem é que vai. Vai a apresentação de Fernanda Lima, que ela ama. Ela já vai assistir por causa disso. Isso aí é verdade. Sim. Mais cinco cantores anfitriões. Hum. Ivete Sangalo, Sim. bombástica. Sim. Capital Inicial, você vai amar. Mas agora, mais bombástica de tudo. Você não vai perder por nada. Luan Santana, Sorriso Maroto e Aviões do Forró. Que tal cara <risos> <risos> gente eu cara, Ó, não calma, eu, cara eu vou te eu vou te confessar uma coisa eu vou te confessar ah. um negócio eu sou apaixonada por aviões de forró eu também calcinha preta aviões de forró limão com mel uh, todo esse povo Eu, eu Olha, gosto. gente, que novidade É, eu gosto, tenho CD, gosto desse povo todo Calcinha Ai, que preta, bom. então me espremo pra agarrar a calcinha São não, não, não. <risos> Gente, e eu vou dizer que eu gosto de Sorriso Maroto também, tá? Adoro Eu suporto Eu amo, adoro, adoro, adoro. Santana e Sorriso Maroto Bom, e, eu não sei se vocês sabem, mas foi gravado aqui em Salvador, né? É, e pela primeira vez o show vai ter apresentações completas dos artistas principais com convidados especiais. É um formato novo aí, é, que segundo a direção, para levar para o Brasil um intercâmbio entre plateia e espectador, cada vez mais próximos. Formato que permite ao público curtir mais o seu artista favorito, com o Carneiro, diretor-geral do show da Virada. É, a cantora Ivete Sangalo Vai levantar o público com um sucesso Acelera a festa e tempo de alegria E vai convidar o rapper Paulista Da olha que legal, para cantar Passarinhos em Doito Inédito Pô, mas acho que tem tudo a ver E eu gosto de Emicida Bom, eu ah, acho até que tem tudo a ver Só que eu não vou ver porque eu estarei bêbada Com uma garrafa de champanhe debaixo do prato Não, Carmo. gente, eu também não, né, meu amor e Deus De preferência em alguma praia, querida, eu vou ver, <risos> não vou ver. é aquele mesmo recado que eu dei antes, a gente não assiste não, hein, vai, vai dar rua, vai continuar, não faz isso com você não, que você vai começar a ter um ser depressivo não vai, não a pessoa perder, não, sério vamos combinar, a pessoa passar a virada do ano vendo o show da virada na televisão é depressão depressão demais, não faz isso não gente, é muita depressão, não. é ridículo não tem que fazer amor, vai pra praia não tem praia na cidade, vai pra rua aquele lugar que todo mundo se reúne vai, vai pra uma feliz cachoeira, amor. gente vai pra qualquer lugar bota um cano casinho. de água do lado de fora do quintal faz qualquer <risos> coisa mas, mas eu... não faz isso com você mas não Faz fluta, Não, por favor. É, te não, mas eu tô falando, mas eu tenho que falar, né? Mas, enfim. É, o Seitandês de Juan Santana Sobre o palco em balos baianos com os hits. Tudo que você quiser e tanto faz. E o cantor chama a Fanqueira Ludmilla para dividir a canção 24 horas por dia. pela primeira vez divide o palco com o Tiago York com a música Mate V. Ah. ah. ah. Hum. Enrobando todos os estilos, a banda capital inicial é o público com seu rock and roll para comemorar dinheiro preto de vídeo palco com a banda Scalene na música Surreal e com os paulistanos da banda Malta que ama na música Dona da Voz. E como o Samba não pode faltar, o grupo Sorriso Maruto ganha a companhia dos sertanejos Paula Fernandes e a paz desse amor e da dupla Vitorilão na música 10 Minutos Sem Você. Com o vocalista do Sirico Márcio Vitor, o grupo de pagode cantou Pega Pega. Os sucessos Tudo ter saído e enxigantes também não ficaram fora do show da virada. <risos> Para encerrar a noite, a banda aviões do forró canta com Gustavo Lima e Mumuzinho, hits Tá Faltando Eu e Fulminante, respectivamente, faz o público dançar com Aviões Chegou, Safadinho e Lei da Vida. Ah, nossa, ah meu nada. Deus, deu a louca. É, a direção de gênero de Ricardo Aldi, então, em direção geral de Rony Carneiro, o show da virada vai lá. Obviamente, no dia 31 de dezembro, a passar a regra do jogo, né, gente? Que não tem como virar outro dia no ano. Então é isso aí. Ah, e acabou, gente. Acabou? Um e eu dou acabou. um último, um último pitaco no mix de Denise. Dia 30, Sim. a Globo. Dia 30. Não tem virada, tem zorra nenhuma para você fazer, não tem ninguém do interior. Você bota todo mundo no colchonete da sala. Se tranca no quarto, não deixa ninguém entrar no quarto, tá? Se tranca. E fica lá sozinha, tá? Você e você mesma. Se você tiver namorado ou se você for o namorado que está nos ouvindo tiver namorada, você é. Só. Eu, eu tô com medo do que vem. Não, não, essa... não tenha medo, é felicidade pura. É, felicidade, é, é felicidade pura. A Globo vai transmitir o show do YouTube que foi feito em homenagem não! a Aquela coisa horrorosa que aconteceu em Paris então Mentira É verdade, dia 30, gente é, que Parece é que, que é, é logo Deus. depois da regra do jogo Então fiquem atentos A Grobo platinada vai fazer algo que preste dia 30. Mandou beijaço, sua Então, por favor é, Coloca todo mundo pra falar do seu quarto, tá? Ou então ouve trante. junto também, gente Porque o John é uma coisa boa pra ouvir todo mundo junto também é. Não, mas é, fica, fica dando pitaco né? O pessoal <risos> Que ela te chata <risos> Que ela te é chata Ai, Ai, que barulho mas, é, você, você comprou o leite Vai fazer rabanada amanhã Sabe? Ai, que chato Não, não vai ser o John Você tranca, vai. vai ver Bonovox Com todo o amor que você tem pra emanar Pra Bonovox De atrás gente. gente, acho genial. que é logo Depois da regra do jogo, tá? Fiquem ligados nas chamadas que já estão rolando na televisão. Amedri, okay? que bom. Você é. enriqueceu mais ainda o nosso mix. Nossa. Mas é isso, hein, obrigado Obrigada, tchau. <risos> Ai, que horror. Agora, gente, tem o quê, Denise? agora tem, eu esqueci o nome do negócio que era da loura, agora é o quê né? gente, ela esquece do nome do negócio <risos> de Camila eu vou ajudar a Denise porque uh, senão, né? o negócio fica feio pra gente? ela depois o negócio é telinha em pauta, gente ai, ô oh, gente, mas, me perdoa porque era por dentro com a loura a bicha a sai a não sai de pouco tem tempo loura, né? é, telinha em pauta eu nunca mais esqueci, quer dizer, eu vou mas Drico para me lembrar Agora, Selinho Pauta com Camila Boto e todas as suas fofoquices e fofocadas das novelas que estão no ar. Segue aí, Camila Boto. Uau, olha eu aqui outra vez com nossa telinha em pauta fim de ano chegando não tem muitas novidades das novelas mas separamos aqui algumas coisinhas para conversar com vocês como vocês puderam ver hoje a gente começou com a Sangalo né a trilha sonora que ela fez aí para a novela Amor à Vida os personagens da Carolina Dick e do Malvino Salvador e foi escolhida nossa melhor cantora por vocês no site então nada mais justo do que começar a trilha sonora da semana escolhida ser ela, né? Mas vamos ao que interessa, que esse podcast já tá gigante, então eu vou ser o mais sucinta possível e realmente, como eu disse, não temos tantas novidades assim neste fim de ano. A primeira novidade, gente, é que o maior sucesso da história da dramaturgia da Record, Os Dez Mandamentos, claro, vai desembarcar em Portugal e Inglaterra, logo após a virada do ano. Pois é, a novela de Vivian de Oliveira, com direção de Alexandre Avancini, tem sua estreia confirmada para o próximo dia 4... Às 21 horas. A exibição ocorrerá pela própria Record Europa, que está disponível em mais de 30 operadores de TV por assinatura em todo o continente. Vale lembrar que esta não é a primeira novela da Record que vai ao ar na Europa. A Record Europa exibe atualmente Chamas da Vida e Vidas em Jogo. Os folhetins da emissora também já foram exibidos em canais abertos de países como Portugal pela RTP. Pular, tramas como Poder Paralelo, a e, novamente, vidas em jogo foram transmitidas ao longo dos últimos anos. Pois é, será que vai fazer sucesso pela Europa também? Vamos aguardar aí, quem sabe a gente não traz notícias mais para frente aí sobre isso. Agora, falando um pouquinho da Globo, tem aqui uma novidade quente de A regra do jogo, que está embalando aí, né? Parece que a galera está começando a gostar. Eu, particularmente, continuo achando muito confusa. Todo o meu respeito ao João Emanuel Carneiro, acho que ele fez Avenida Brasil e e como é que é a outra? A Favorita, que foram dois fenômenos, duas novelas maravilhosas, mas a regra do jogo é uma bola na trave, né, gente? Não disse a que veio uma coisa confusa, cada hora não sai dessa facção, esse roda-roda, essa coisa chata. Mas enfim, vocês estão gostando E o próximo passo aí da facção é que a Atena, né, a Giovana Antonelli, vai descobrir a identidade do pai. Pois é, tudo vai começar quando Orlando, Eduardo Moscov, sequestrar Gips, Gibson, José de Abreu. Ao saber da novidade, o ex-vereador comentará com a Atena que isso pode ser bom para eles. A golpista não entenderá e Romero, que é o Alexandre Nero, percebe que falou demais. Então ela vai insistir, né, enfim, para saber do segredo. Romero vai dizer que a quadrilha não está envolvida e que Orlando fez tudo por conta própria. E a claro, vai ficar intrigada, né, gente? Romero, então, vai despistar e avisar que tem que ir a uma reunião sigilosa da facção. E a criminosa vai continuar desconfiada. Abre aspas, ai, para que esse mistério todo? Tem alguma coisa que não está montando nisso aí, Romero? Por que que o Orlando iria sequestrar esse velho sozinho? com todo o aparato de segurança que o velho tem. E mesmo se der tudo certo, era óbvio que a facção ia descobrir e ele ia perder toda a grana e, a poder, e o poder que ele tem lá dentro. porque o Holanda ia sequestrar esse cara sem a facção, Romero? Porque a facção não ia querer ajudar ele a pegar o velho. Eles vivem disso, a não ser que a facção proteja o Gibson por alguma razão. Opa, claro, como é que eu não pensei nisso antes? O velho é da facção. O velho mora naquela fortaleza cheia de capanga com metralhadora, granada e fuzil. Romero, o Gibson, é o pai. Pois é, Atena espertíssima, né, gente? Aí o Romero vai ficar muito nervoso, vai perceber que a Atena... A Atena perceberá que matou a charada, enfim. Ela observará que Romero usou o trunfo da identidade do pai para proteger Toia, Vanessa Giacomo e de quebra conseguir muito dinheiro. A golpista vai elogiar a jogada, mas o ex-vereador vai seguir desmentindo, né? sem sucesso, claro, porque ela já vai perceber que a coisa está feia. E para quem curte totalmente demais, que é uma nova aula que eu estou particularmente gostando, a Lili, gente, Viviane Pasmanter, vai expulsar o Germano, Humberto Martins de casa. Pois é, a dona da Bastilha vai ficar revoltada com o marido depois que ele mandar prender Fabinho, o Daniel Blanco. Ao descobrir que o filho armou para Jonatas, Felipe Simas, o empresário pedirá para Zé Pedro, Hélio de la Penha, contar tudo para a polícia. Aí os dois vão discutir, claro, né? Ela sempre tenta proteger o filho, o Germano já é bem mais duro com ele. E aí é, o Germano vai dizer que não quer discutir, E ele vai tentar sair de casa, mas ela não vai deixar. Aí ela abre aspas, né? Vai embora, eu não tenho estômago para passar a noite com o homem que mandou prender meu filho. Ele dirá que a mulher está exagerando. Você está me expulsando de casa por causa de um moleque irresponsável, meu filho. Agora quem não quer discutir sou eu, sai da minha frente, sai da minha casa. Quando a briga terminar, ele lhe perguntará para onde a irá. E ele vai dizer, não interessa, você acabou de me botar para fora de casa. Eu vou, pronto, isso resolve o seu problema. Vamos ver aí, né, como é que vai terminar a história desse casal sempre conturbado, mas que eu acho que no fim vai... Eles sempre dão liga, né, gente, de uma maneira ou de outra. É isso, eu disse que ia ser rápido, não temos muita novidades das novelas, né, tá todo mundo aí meio nesse recesso de Natal, Ano Novo, entre Natal e Ano Novo, né, e queria desejar um feliz Ano Novo para vocês, tudo de bom mesmo, gente, que 2016 seja mais leve que 2015, que não foi um ano fácil de maneira geral e de maneira pessoal também para mim, particularmente, Espero que 2016 seja muito melhor do que foi 2015. Que a gente tenha chance né, mais 365 dias de construir uma nova história. Que a gente faça diferente. Que a gente tenha saúde para isso. né, Que saúde é o mais importante. O resto a gente corre atrás. E é isso. Vamos continuar nos ouvindo sempre aqui todas as terças-feiras no podcast Feminino na Telinha. Que eu, Denise e Drix fazemos com tanto amor, com tanto carinho para vocês. E a gente sempre espera que vocês gostem, que vocês comentem, que vocês compartilhem as suas coisas, as suas novidades também com a gente, suas opiniões, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que votou no prêmio de hoje. E é isso. Beijo, até semana que vem. Dia 5 a gente está aqui com uma entrevista especialíssima com a Marjorie Cristiano, que vai estar em Ligações Perigosas, que eu estou curiosíssima para assistir. Beijo, até lá. Feliz 2016! Gente, eu esqueci eu esqueci o, o nome, mas Camila Boto já ganhou até uma chamada Camila Boto e Sorte Fofocadas foi genial, pode ser Fofocadas e fofocadas, né? Ficou muito legal Camila, você já tem como é o nome disso, gente? Eu esqueço Tem um o slogan. <risos> slogan, slogan Ficou muito fofocadas legal e Fofocadas Ah, o slogan não vai esquecer não, com certeza Guarda eu posso esquecer o nome do negócio, mas o slogan é maravilhoso. Fofocadas de Camila. E agora Sim. a gente se despede, desejando para vocês um ano novo cheio de paz, cheio de união, né? E parem com essa palhaçada que... Mi... Essa é a opinião da Drixie Simon, daqui a pouco Denise Gomes fala dela. Mas parem com essa palhaçada de que 2006, 2016 vai ser diferente, por que mudou o ano. Gente, cresce e aparece. 2016 não vai tirar seu nome do vermelho, não vai colocar dinheiro na sua conta, não vai fazer porra nenhuma, tá? Certo. O que faz certo. isso. que é, meio 2016, que <risos> é isso? Que faz isso? É você tomando vergonha na cara. Sim, sim. E sendo alguém mais importante para você mesmo, porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer, tá? Não é sério? Porque as pessoas, Denise, acham que 2016 vai desmemoriá las das dores, né? Vai ser um ano, porque o ano, porque eu vou colocar uma calcinha branca para me dar paz, uma calcinha vermelha para me dar paixão, porque eu vou passar o ano transando, porque aí o ano, eu vou dar o ano inteiro. Gente, palela. <risos> gente, eu devo concordar com o Dri. não, eu tô dizendo porque o jeito que ela falou é claro, né? Mas de acordo com a minha crise e como eu levo a minha vida, gente, eu acho que o que muda o mundo, o que muda tudo somos nós mesmos, não sabe? E a energia que a gente manda emana para tudo, assim. Então, se você quer um ano bom, acredita em você, sabe? Emana coisas boas pede coisas boas. Pensa no que você fez de errado também, porque não é só um ano pra gente pedir, sabe? Eu, eu não uso a virada só pra pedir, mas pra analisar um pouco as coisas que eu fiz, o que é que eu posso melhorar enquanto ser humano, o que é que tá o meu alcance. E eu acho que é mais ou menos isso aí que Drix disse, sabe? Não adianta a gente, ah, eu você maravilhoso, ano que vem você maravilhoso, botar uma roupa toda com o jeito que você quer, você pode passar toda de rosas, não significa que você vai conseguir um namorado, amor, desculpa te informar. Mas, né? <risos> As coisas a gente precisa também agir um pouco, não só aceitar e esperar pra vida, sabe? Acho que a gente tem que parar para pensar um pouco no que é, de fato, o reveillon sabe? Não é só uma virada de ano, acho que a gente tem medo, a gente fica meio chato nessa época, né? Meio sensível demais, achando que tudo vai melhorar, mas o que eu desejo do fundo do meu coração pro ano que vem, gente, é menos gente chata no mundo. Que você tenha mais gente feliz, mais gente amada, porque o mundo tá cada vez mais chato, com gente mais chata, e tá insuportável. Então, se você é esse chato, amor, não aparece ano que vem, não. Ou então, vai fazer alguma coisa, mas não vai encher o mundo de chatice, não, porque já tá bom. Sério, Drinks, não, eu tô falando de sério, desabafando, velho, porque sabe, assim, parar de estar politicamente correto parar também, achar que você pode ofender o outro sem ter porque você tá na internet, esse tipo de coisa que cansa no dia a dia, sabe é o que eu desejo pro ano que vem pra gente além de um mundo melhor e além de, né, são coisas boas e ano que vem a gente está de volta porque, você eu ia até não gostar mas está aqui meu amor firme e fortes é por favor e lembre-se sempre o, é, é, o ano não começa no dia 1 primeiro de janeiro o ano começa dia 4 de abril o ano novo começa para você dia 7 de setembro o ano começa para você dia 8 de maio, o ano começa a qualquer dia, basta você querer essa palhaçada de que o ano começa só dia 1º de janeiro, é para os fracos gente, é, o ano começa quando você se tocar, que pode mudar, pode vencer e pode ultrapassar qualquer coisa que esteja impedindo o seu crescimento emocional, profissional e o seu desenvolvimento como ser humano. Ok? Um Só cheiro hein? grande para vocês. Nossas redes, como o Denise fala. Femininha <risos> além. <lente. risos> e tudo que você imaginar e pensar é além. Feminina e além. Feminina e além arroba, é o nosso e-mail. feminina a... feminino e, e além arroba gmail. Mudou, femininialenha.gmail.com é sabia. agora o nosso e-mail oficial. Então, o que vocês quiserem falar? Denise, fala lá no Mix da TV sobre tal coisa. Coloca lá no assunto, Denise, Mix da TV. A gente manda para ela. Drix, cotidianos, a Drix tá faltando tal, tal coisa, tá uma merda, muda isso aqui mande, para mim que tá uma merda crítica é legal é, faz bem pra gente, claro com educação né, então gente, um cheiro grande tudo de bom, até ano que vem né, a gente beijo, se aguenta gente. feliz ano novo até ano que vem, curtam muito não esqueçam da gente, não vão beber esquecer que a gente existe que a gente vai lembrar vocês e ano que vem a gente tá de volta, beijo Že jim já što miň, se sápky, o što a